Torej, kot vidite, smo poskrbeli tudi za glasbo na spremljavo vzadju, zato bom zelo nerad uporabljal ta mikrofon. Dame, boste sploh kaj slišali, se mi zdi, da bo to dujno. Pa kasneje, ko imeli tkovovili bomo verjetno tudi morali uporabiti ta mikrofon. Takole, jaz zelo rad tukaj nastopam, ta šola politične pismenosti, čeprav se nisem jaz spomnil, je nekaj, kar mi zelo leži. Je nekaj, kar, kar bi rad podprl, in se mi na nek način zdi, da je koncepcija te šole blizu temu, kar leži meni kot, ne vem, aktivnemu državljanju, če se tako opišem, spravi neke vrste kombinacija teorije, teoreskega znanja in njegove uporabe, aplikacije v a, direktno družbeno akcijo, kot bi temu rekel Grega Kosi, ki tam stoji, in ga lepo pozdravlja. Vijo ste da je to predavanje bilo že najavljeno nekaj tednov nazaj in se ga tudi hotel izvesti in potem je pač zbolela moja žena in se mora na nos od domov, do malo, seveda drugače ni šlo, mi že itak pogrešamo dve varoški Ko pa pogrešamo dve varoške in moja žena, je bezploh karost. Ne? Skratka sem potem otvrčal domov, žal nisem mogel tistega izvesti, tako da je zdaj situacija taka, da ponavljam vajo. Danes uh, za povrhu pa imam predavo in naslednji teden. 17. 17. to je danes teden, tako, ne? v sredo ob šestih. Takrat bom govoril o medijih, Slovenskih medijev, o političnih pritiskih na medije, o izvajanju cenzure in podobno. Še zlasti se bom pozabavili za časopisom večer, tako da ste vljudno vabljeni. Vem namreč, da so da takih zadev novinarji in še zlasti ne časopis večer ne pokrivate, tako da bo to neko sladko maščevanje. Ne? <laughs> in ste vljudno vabljeni tudi naslednji teden, če vas ta medijska problematika zanima. Uh, danes bi si pogledali zelo na kratko in rekel bi tudi zelo ležerno. Uh, eno zadeva, malo sem slavo se počutim, je, da sem neko kremšnito, nasploh sem v slabom stanju, ampak sem si rekel, da me če jaz lahko nadomeščam že eno, ajde, ne, bo bolj težko, bi ona težko, danes nisem da me še tukaj na <laughs> Tako da sem zdaj se eno tukaj. A, torej, tema mojega predstavitve danes bi bila zelo, zelo, zelo enostavna in bi iskala iz neke osnovne situacije, da je z argumentacijo v slovenskem družbenem, predvsem pa političnem prostoru nekaj hudo narome. In drugično da je pravzaprav na nek način naloga nas še zlasti pa mogoče tisti, ki se z argumentacijo ukvarjajo tudi poklicno, da na te slabosti, te argumentacije, na to, kar je narobe v tej argumentaciji, upozarjajo. Jaz sem si zadal eno zelo enostavno nalogo, ki je o tem, da poskušam do za začetek se ukvarjajo s tistim, kar se mi zdi najbolj očitno in najbolj utipljivo v tej argumentaciji in se kaže skozi zmotnost argumentacije, in se predvsem kaže skozi en vidik ali pa en tip argumentacije, ki, za katerega se pripričam, da ga vsi bolj naj manj poznamo uh, in to je argumentacija ad hominem. Se pravi, argumentacija, v kateri pravzaprav uh, v teko razprave uh, zamenjamo temo in namesto, da bi se razpra da bi razpravljali o stvari sami, začnemo razpravljati o človeku. Skrat, na nek način perfidno, prefrigano, obrnemo ne, tok razprave proti sogovorcu. in s tem zadišemo sledi da in se izognemo sami temi razprave. Ne. To se mi zdi, da je nekaj, kar imamo vsi intuitivno a, na vrhu jezika, ko poslušamo kakšno javno debato, Pa le, Na nek način o tem, da govorimo, ne? Jasno je, da zelo hitro prepoznamo žalitve, ne? kot oblik recimo, a, razprave od hominem ali od personem, pa vdale se mi zdi, ne? da je ta argumentacija od hominem v slovenskem, predvsem političnem prostoru, zadobila nekaj zares škandalozno, dramatično, velike dimenzije in je postala tako rekočno silna dimenzija te argumentacije. Ne? Pravzaprav se sploh drugače ne pogovarjamo kot na ta način. če reče malo v parafrazi preko Mišana. Kasneje boste lahko videli, ne, da pravzaprav je temu sledila še ena druga a, faza, ki bi jaz rekel, da je postala takšna argumentacija, družbena sprejemljiva, priča svoje pogostnosti je družba družbena sprejemljiva, nekako smo se na njo navadili, na njo več ne reagiramo in zdi se nam nam samoumevna. Skratka, ponotranili smo je kot samoumevno. Ne? Na te točki, kot filozof, tem več ne moramo tem debatirati, krečemo kakšni socialni psihologi in sociologi in, in podobno. Ne? Uh, bi potem morali prevzeti to nalogo, da te stvari razložijo. Mogoče bi z očetek tukaj nekaj osnovnih tes ponudil, ki jih tam v razmislih vodijo, oziroma ga vodijo. Ob nekaj sem ji že nakazal. Torej, če želimo razumeti politično razpravo, diskurs in tako dalje, treba zreti tudi z vidika kvalitete argumentacije. Politični diskurs tukaj, mislim, seveda, šur, šur, na diskurs razprave v najširšem možnem diapozonu besede političen, ne samo na to visoko politiko, ki se odvija v državnem zboru, parlamentu in podobno. Drugič, a, argumentacija slovenskega političnega diskurza je dramatično slaba, kot sem že povedal. Tretjič, argumentacija kaže na neko prevladujočo naravo, zdi se, Uh, da je pretirana in izrazi, izrazita osebno na varvana na diskreditaciji, posledično diskvalifikaciji nasprotnika, veliko krat je povezana z iskanjem skritih povezav in teorij zarote. Naspok se mi zdi, da če bi morali v enem šusu, kot se reče, v eni hipotezi opisati, v čem je zmotnost tega političnega diskurza v formalnem, tehničnem smislu, Potem se mi zdi, da je na tanko po tem vzorcu, da argumenti ad hominem izrazito prevladujejo nad drugimi zmotami in da se ta argumentacija ad hominem zelo, zelo kombinira z teorijo zarote. Oziroma z zmoto teorije zarote, nekateri teoretiki govorijo tudi o zmoti teorije zarote v okviru neformalne logike. In da ta kombinacija potem za res nekaj zelo usodne učinke proizvaja. In četrtič, argumentacija je tako zelo zredito slaba, da na trenutke preprečuje normalno politično razpravo, politično mišljenje, posledično politično odločanje in končno tudi stanje demokracije. Zdaj, bi se seveda lahko vsake od teh točk na široko pogovarjali. Jaz bi poskušal zdaj predstaviti nekaj čisto konkretnih primerov, na kakšen način a, ta argumentacija od homenem poteka a, in pravzaprav, katere type in variante te argumentacije poznamo. Čepajmo, čepaj. Ok, a, zdaj takole, ne? mogoče samo tri besede v zgodovini. A, zelo verjetno je, Saj je rekonstrukcijsko, da je a, pravzaprav Aristotel v svojih sofističnih obršbih, oziroma v topiki a, bil nekdo, ki je zoomo, ta argument, ki je ogledal to zmoto, na način, kot jo, že na način, kot jo pojmujemo danes. Vi pravzaprav veste, da je Aristotel v svojem delu sofistične obršbe nanizal 13 teh osnovnih tipov logičnih a, neformalnih zmot, in kar je zelo fascinantno, ena od teh je tudi od hominem. In kar je zelo fascinantno, je, da celo sodobni učbeniki logike, neformalne logike, v glavnem operirajo na tanko s temi 13 argumenti. Dobro obstajati, v bistveno obširnejši se znani mi da s kolegom Breveno snarjala knjiga in pač tam izbrala 50 takšnih zmot, ampak veliko ljudi, recimo kolega Klafer, bi trdil, da pravzaprav poznal samo 15 vrst zmod, in očitno med temi 15 jih je 13 metanko vzjetih iz Aristotelovih sofističnih obrš. To priča o čem? To bolj ali manj priča, bi jaz rekel v prvi vrsti o Uh, Neverjetnemu geniju Aristotela, ne? v tem, da je za res imel to možnost sistematično uh, videti v uh, celotno možnega diapazona heterogenih zmot, kot se pojavljajo v pogovoru, v vsakdanih situacijah, in tako dalje. Ne? Da je pač preprosto že vse videl, že takrat. Um, kar je pomembno, kar se mi zdi razito pomembno za tukom inem je, da je to tip zmote, ki je zelo hitro prepoznal. Zato sem si ga tudi izbral, pravzaprav kot zanimivega. Ne. Ker moja izhodišča je bilo naslednje. Če zajmimo zmoto, ki je med vsemi možnimi zmotami ena najbolj prepoznavnih in hitro prepoznavnih, In če, če glede ne ugotovimo, da obstaja v neverjetnih količinah kot ne neprepoznano, potem je to na nek način implicitno indic, da je situacija z argumentacijo recimo v slovenski politiki zelo, zelo, zelo slaba in zelo zanič. Če je to celo za eno najbolj hitro prepoznavnih zmoc? Zakaj hitro prepoznavnih? zato, ker je najmanj tehnična, zato, ker je na nek način najbolj psihološko obarvana, zato, ker jo prepoznavamo intuitivno. Če nekdo drugemu reče, poslušaj, nekaj gofljati, ti si cepec in tako dalje, nekako zelo hitro vemo, da to ne so odi argumentacije. Ne? V tem smislu, skratka. da ima neko določeno recidivno vredno za množice. Ne? Se pravi, najhitreji bi smeli upati, da bodo državljani zradi nje laže sprejeli odločitev ali se bodo pustili voditi tistim, ki argumentirajo slabo, če govorimo o politikih, ali tistim, ki to počnejo dobro. Naj pogledamo, kako se argumentira, pogledamo ad hominem in če verjamemo dobro namerno, da ljudje vedno izbirajo sebi tiste politične voditelje, za kateri verjamijo, da bodo najboljše vodili državo, Potem bi smeli, seveda, upati, da bodo na podlagi nekega uvida in spregleda, da njihovi voditelji argumentirajo slabo, rekli, da pa ne bomo zaupali. Zaupali bomo tistim, ki argumentirajo dobro. In dajmo za začetek torej, ljudem, državljanom in tako dalje pokazati, pa se vprašati, kako kako zelo hitro in na kakšen očin prepoznava Tu bi se najhitreje smeli ne, uh, Uprašati uh, in videti, ali je ta odločitev ljudi, ljudstva, državljanov, za to, da bodo politika politike tiste, ki argumentira argumentirajo dobro in tiste, ki argumentirajo slabo, racionalna. Racionalna da bodo podprli tiste, ki argumentirajo dobro. Če pa ljudstvo seveda podpre politika, ki argumentira zelo, zelo slabo, in to hitro prepoznamo, recimo, ravno na podlagi argumentov. od homine, potem seveda tukaj nič ne moremo, daj. lahko pa seveda sklenemo, da, je pač ljudstvo, daj, da so doživljani preprosto si zaželeli imeti načelo države ljudi, ki argumentirajo slabo. In to je po sebi katastrofalno gotovitev. V tem smislu recidivna vrednost. Okay, gremo dalje. Ja, zdaj, da bom zelo enostaven, govorim o treh, štirih vrstah argumenta od hominem. Za vsakega navajam eno konkretno a, ilustracijo, potem iz slovenske politike. A, v neki meri se, predvsem, a, naslanjem tukaj na a, teorijo. A, Zmod, kot jo razvija ameriški oziroma kanetski, a, filozof Douglas Walton, ne, Douglas Walton. On je recimo avtor ene izme teh karakterizacij, kateri bom najprej govoril največ etotičnega argumenta ad hominem. Zdaj ni lahko čudno, ampak beseda etotičen prihaja od grške besede ethos sicer tistega pomena etkos, pomeni značaj. Uh, Etoticni argument je tisti argument, skratka, ki želi opozoriti na neko značajsko napako pri sogovorcu in predvsem igra na to karto, da nekoga opredeli za bedaka, cepca, reveža, komunista, uh, fašista, karkoli že. Ne? Uh, jaz sem ta uh, Takih argumenta sem si drzno le prevesti v zmerjale, ker se mi zdi, da je v osnovi. A, sam Douglas Watton iz, izenačuje pojme totičnega argumenta z abusiv ad hominem, z ne, argumentom a, in vse rabe, ki jih tudi on navaja, so pravzaprav te rade v katerih smo zarez merami, ne? Zmerjani so to je prvi argument, drugi argument se imenuva ad hominem, circumstancie, ali v angleščini circumstantial at hominem. Tretji je pristranski, biased type, a argument ad hominem. in četrti je zastrupitev vrnjaka, poisoning the do well. Dobro. Ti zadnji trije so, tako rekoč bi rekel, uh, klasika, učbiniška klasika, recimo, da uvolj to posebej izpostavlja ta etotičen tip in pri tem izrazu. In se mi zdi, da dela to upravičeno. V osnovi gre za, za to najbolj običajno zelo znano obliko uh, zmerjaškega argumenta, v katerem priprosto nas, v govorcu, najdemo neko lastnost neko stanje ali neko dejanje iz njegove preteklosti in potem seveda poskušamo z izpostavitvijo in koncentracijo debate na te karakterni ali ne vem, drugi hipotezi pokazati, da je kaj, da je sogovorec slabega značaja in da mu zato seveda ne smemo zaupati v njegovi trditvi x. Ne bomo takoj videli, če mogoče robi daš naprej. Evo zmerjalni argument. A ah, časi tudi od personam, zdi se mi, da je raba od personam še zlasti, ah, dober, dobra, ki se velikokrat kot sinonim za hominum uporablja, še zlasti primerna za opis tanko kot tega tipa argumenta, ker se zdi, da zares igra izključno na karto te no? Pesneje bomo videli, da vsi adhomini argumenti pravzaprav ne uporabljajo tega, da, da direktno žalijo sogovorca, ne, da to ni tako zelo uh, enkratna in idiosinkratična poteza tega argumenta. Uh, Izgobba je zelo nastavna, se pravi gre za to, da poskušamo vsaki argumentaciji pripričati ljudstvo, uh, gre za to, da želimo, uh, torej, V, na neki točki, že od Aristotleva retorike dalje, pozorite tudi na ta a, značajski element in da seveda to lahko veliko krat na ta način, da enostavno a, za sogovorstvo tredimo, da ima slab značaj. Ne? Oblika tega argumenta je zelo enostavna. Oseba A ima slab značaj, torej njenega argumenta ne moramo sprejeti. Ne? Bom zelo konkreten. Večno zimzelen, ne samo minister, ampak tudi popularen politik, ne, za vse čase in vse politične garniture. Dimitrij Rupel je pred nekaj meseci padel v neko polemiko v večeru. A, mislim, da je šlo najprej za intervju z Ruplom, potem pa je Kučan odgovoril na ta. A, intervju in potem je, potem, mislim, da je na to odgovoril še enkrat Ruplava. Ampak kakorkoli že, Ruplava dikcija je bila naslednja, zaključena. Gre za diskreditacije in celo likvidacije drugačenih sledčih. Za nekdanji je v slovenski režim je bilo, za bivšega slovenskega predsednika pa je naša še vedno značilno, da svoje lasnosti pripisuje drugimi. Diskreditacija in likvidacije drugačnih mislečih so bile posebna odlika komunističnega sistema in njegovih funkcionarov. E? Tukaj seveda Rupel je zakučeno, ne reče direktno, ne, prekleti zagamani likvidator. Ne. To bi se dobro nekako nevlikeno in tako zelo galantnega človeka kot je Dimitrij Rupel, v njem je nekaj gospolskega in meščanskega je prejšnji teden na Zboru za republiko rekel Akademik Janko Post, Reko je, mogoče pa toga, to, verjetno to nekoga moti na Ruplju, vse on je v redu fant, ne, ampak na njem, njem je nekaj tako zoprno meščanskega ne, in gospolskega in to nas odbija. Ne. Ja, seveda sklado to gosposkostjo in meščanskostjo si verjetno gospod Rupal ne bi a, smel privoščiti, ne, direktnega izpada v smislu Milan Kuča nje, bivši komunist likvidator, ne? ampak je to naredil vendale na malo manj direktni način, povedal, pa je približno isto, A je povedal kaj drugačnega. Eno je, če imate Ličuča, ki se zadere ti likvidator, ne? drugo je, če imate a, neko pis, v pripisujete Milano Kučeno zmožnost diskreditacije in, in celo likvidacije drugačej misledčjih. Pravzaprav ni povedal bistveno drugega, a drugačnega. Seveda, potem je pa asociral, ne, asociral Milan Kučan, zdaj v tej najni debati pravzaprav ne more iz tega, med tega mentalnega vzorca teh diskreditacij in likvidacij drugačej misledčjih, zato pravzaprav zamaral ob računala, Zato prav pravzaprav počne to, kar je počel že egoslovanski režim, katerega del je bil on sam, za kar je pravzaprav vedno bilo za značilno, kot pravzaprav ni za te asociacije, da bi se močneje prijela, za kar je bilo zanj itak značilno kot bivšega slovenskega predsednika, ne? A, da pač svoje lasnosti pripisuje drugim. Ne? Prav, če reče za drugega, ti si pokvarjen, pravzaprav pripisuje lasnost, ki je značil nazaj To je pač nekako vračanje težovice, samo dva stavka še. Se pred diskurizacijo in legitimitacijo je posebno odlika komunističnega sistema in njegovih funkcionarjev. Jasno aludira na to, da je bil seveda Mila Kučan režimski človek, da je bil predsednik zvezi komunistov v Sloveniji in Tugoslav? ne vem več. je, da je bil del tega režima, komunističnega režima, a, in da se veda je značilnost za ta režim taka pa taka, likvidacija. Ne? Jasno je, Zdaj bi se voda, boste mi morali zvukati, a, na besedo, da iz konteksta razprave, Sži in jedra polemike med Ruplom in Kučanom, res nič ni izhalo, ne, kar bi se dotikalo bivšega komunističnega sistema, kar bi se dotikalo likvidacije in tako dalje. je jasno, da je Rupl porabo arzinal takega besednjaka, zato da bi preprosto pokazal, na kaj na ta slab Kučan označaj. Poglejte ga, prefriganega likvidatorja, komunista, In, tako dalje, in tudi, če bi to vse bilo res, ne, da je kučan odgovoren za neizmerno število likvidacij, uh, in tako dalje, pravzaprav to ne bi bilo relevantno ne, za to razpravo. Pravzaprav ni bi bilo, mogoče v nekem zelo, zelo ohlapnem in ne, zelo, zelo posrednem smislu. Ja, ne, ampak, ker nista o tem debatirala pravzaprav to ni relevantno, in ideja, skratka, po mojem mnenju, Ruplov je postopanje preprosto s tem, da signalizira publiki, ki to bere, ne, publiki, ki bere te, to polemiko v večeru, pazite, kučan je slabega značaja, on je bivši komunist, on je likvidator, on ne dopušča, ne samo ne, da ne dopušča drugačnega mnenja in mišljenja, on je pripravljen tudi seveda na kaj kolišega. Ja. Na Jaz mislim da tako kot sem rekel, jas mislim sva na ravni povedanega, ne, to ni ta brutalna oblika direktnega etiketiranja in označevanja v smislu ti si pokvarjen, ti si cepec, ti si ženskar, ti si peder karkoli ampak je prav za povedal isto, ne na mesto, da bi rekel Mila Kučan, ti naj dopušča drugačega mišljenja, ker si komunist likvidator, je povedal prav. isto. Mila Kučan, ti izviraš iz časov, ko si še bil komunist in si še vedno v teh mentalnih vzorcih, ne? ko si lahko likvidiral in diskreditiral. Ampak razlike vsebinske metodoje ni. Jaz mislim, ja, jaz mislim, da če ti opozoriš, ne, če rečeš v prvem stavku a, ti si del tega režima in v drugem stavku ja, ta režim je bil pa kriminalen, ne, potem je jasno, da želiš povedati, da ne, si pripadal kriminalnemu režimu in Prosim. Ach, to pa ne, mislim da Rupal niimate te namere. Mislim da rupal te namere da bi odvezal kakšnega greha mila na kučo na popoln nasprot, ne? Da ga potunka, ne. Da Ja. je to, to. A se ne zdi najboljši primer. Hm. Ja, ti bi želel to čisto zmerjanje, ne. Direktno. Ko se etiketa nalepi kot plunek na drugega, ne. Potem pa se obrišuješ, pa rečeš, plunu si, ne, to imam do kasto. <laughs> meni se zdi, da je, no. Lahko. Ja samo ni pa Jaz mislim, da je odpersona. Vsekakor, mislim, je. Ta arča tukaj, da je gotovo je kučan, in verjetno se strineva, da želi reč, rupal, da je kučan in komunist. To je čisto dovolj. Potem se mora strine, da to je opis značaja na Kučana. Ne? Ni pa ta zares brutalno direktan. Zato, zakaj ni? Zato, ker sem prej povedal, da gospod Rupel ni linčič. Ne? Tiste brutalno bruta, direktne a, opise delijo običajno v slovenski politiki, predvsem, da tudi bil drug. Ne? a zmago je linčič. Sveda tudi drugi delijo, tudi kakšno branko grem, vsi delijo, ampak tako da se ga res zapomnimo, da potem je verjetno to zmago je linčič. Ne? Rupa pa to počne ena video z malo v rokavicah, kaj ravno zato je bil zame to izziv, ja, ker je zelo nastavno ni za tiste najbolj običajne primere, ne? če ješ ti si cepec. Ne? Prekineš me moja kvalitetna razprava z neomestnimi pripombami. Ne? Te ni sram, je še da No, problem. je zelo natančno, da če reče vključeno, da je cekljica zličinsk, bi mora to na posame s njim To ni bilo nevoj namen, Niko ne? bolj enostavno je pisati to na yeah. tako način, da reči, da je bil sistem zličinski, on je bil jedno od članov, ki so pomembno sistem, torej je zličinci v osnovno to politično smer med ali ravno klasukat kaj To je pa to je se reče, da je to, je res, ne, ampak po drugi strani je pa še ena stvar, ki je mogoče nisem spostavil. Mislim, za res, mislim da gre za to, da jasno Rupalo opisuje kučano značenje. Zakaj? Ker ko vidite, on pravi Ne, gre za likvidacije drugače mislečih. Ne. Poanta te Ruklove zgobbe je ta, da kučan kot bivši komunisti, pripadnik likvidatorskega režima ne, ohranja v sebi način mišljenja, ki je takšen pa takšen in ne more iz tega. To je poanta Ruklovega sporočila. Ne. Skratka njegov značaj tukaj in zdaj, ne takrat je takšen. Zato, ker je bil še komunist, ne more iz tega ne, in to se nekako ohrani. Ne. Evo, ne, poslednice... poslednice ne, iskal, sem, a, torej iskal sem ene primere upodovitve kuča na kot a, ne, iz demokracije in teh raznih glasir, ki ga seveda demonizirajo in satanizirajo v vščas in ki ga poistnjujejo na posebnosti upokojenca iz morga, na njegova višina, na to, da rabi pručko, da poljubi ženo, ne vem karkoli žene. Pač nisem nič dobrega našel, razum tega. A, a pa hočem povedati, gre za, za ta dobesebno značajski pripis. Ne? In kar je zanimivo, je, kot, bo, kot boste videli malo kasneje, da je v okviru te argumentacije odhovinja vedno zelo pomembno, da ti trdiš za sogovorca, Da je on zakorenjen, zakrpnjen, nekaj, kar je nekoč bil in tega ni spremenil. Skratka, če si enkrat komunist, si komunist do konca življenja. Ne? To je poanta. Ne, ne moreš iz tega Učitek, Če si nekoč ne, bil pripadnik nekega družbenega režima, političnega režima in tako dalje, Potem se ti to lahko učita da smrti, oziroma do smrti tistega, ki bo to, da smrti to, ki je to, da reč, to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, je to, da je v da je nekoga in je to, da je to, bo za veliko ljudi ta še vedno morilec, kar ker ne bodo pripravljeni ga razumeti drugače kot to, da je terorist. Jaz mislim, da je del te argumentacije, da hominem a veliko krat sta, oh, bi zlobda namera, da nekomu pripisujete nekaj, kar je nekoč davno tega stvoren in ga kot skleščami, ohranjate. Kot skleščami potem vkalupite v tisti model in nikoli več ne boste mogli biti niž druge. Kaj je seveda krivično že po sebi, recimo, če se takšen človek pokesaja in odpove nekemu religioznemu, svetano-nazorskemu, političnemu pripričanju ali pokesaja, če koga obil in tako dalje. Um, jaz mislim, da gre za značaj boja. Gre za malo to na okoli, pripis, ampak še vedno gre za jasno etikir, etiketiranje in signalizacijo, da je kučano označaj slad in da karkoli bo kučan repu, to je tisti likvidator komunist. Ne? V tem smislu gre za zbojanje negativnih čustov vsele ne, pre argumentacije od hominem. Vsele, vsele, vsele. Prvo, kar je, je Čart, da si sam tudi bil še nedrgo tega pripadnik komunističnega establishmenta. Kdo? <laughs> A ja ja, Ja, evo. Nemo, hoče kod kuče, na takšni ja. poziciji kot kuče, ampak je na dokremesovni poziciji. Druga stvar pa za onaj, da bi spolega tam. to je bilo tako. E, to je bilo nisko. Zdaj me da ti ne napadeš direktno pa rečeš Boris in Teher ampak rečeš, na tej žoli učijo sami te, torej je tudi en pepec. Prezubeš? Če ti direktno poveš to tako vsak razumelj. Ne, boje, od kome ne mislim. Jaz ne vidim kvalitativno razlike razne v željivosti, direktni. Eh, Lažje vplivaš na človeka, na bralca, na slušalca, na ta, če? Ki ja, jaz mislim, direkt, da ne. Jaz mislim, da ne. Ne, ker e, če bi je roko rekel, odkuča <coughs> no, ne Če pa on tako reče, pa niti ne opazi, pa pride, Jaz mislim, da bi se marsikdo strine, in da se s tem strine in tudi pove, ne, v kakšno kontaktno odajo. Ja. VAL 202, no se tu sem slišal že. to <laughs> Je ja. ja. Uh -huh. da, in tako, čeprav nekdo bilo vse, ko to ve, da ti ljudje so bi osojeni, ne moge biti nište prijene, da so nepoštenih ljudi, se eno bolijo, še štero sedimo v parlamentu, da se to pa razložimo. Ja, in to začeljeno tudi, da se uh -huh. zadova dokumentacija, niko je poslušal, ali je pravito, da so mogoče časnih nekaj sprijati personem, tudi bolj poznajo dejansko. Uh -huh. Se malo širimo v diskursu. Mislim, mislim vse imamo v Sloveniji takšne primere. Imate na Aurija, ki se ni bil dolgo v zaporu, imate pa Zmaga Linčiča, ki je poslanec že od nekdaj in je bil tri leta v zaporu. Pa nišče bi tega bi ne ve, pa nišče tega ne, ne problematizira. Prosim? Je, če je kontekst ta, da, da govorimo o moralni, da moralno presovajamo politika, ne, Aj je poštena, ni poštena, potem je jasno, da je popolnoma legitimno povlečo en podatek, da je bil recimo, gospod zmag velinčeš tri leta v zaporu. Jaz s tem, tem ne vidim problema. Ne. Če pa debatiramo seveda o neki zelo specialni temi, ne, o gospodarski recesiji, ne vem čem, in poče, če potem nekdo napade, in če že veste kaj bodite, tiho pojma in imate itak pa ste bili tri leta v zaporu. Ne. Potem pa očitno to ne pripomorek, Sami razpravi, ne, ki očitno ni potem osredotočena na samo temo, ampak je, da je samo diskvalifikacija Zmaga Liničiča iz tega istega pogovora. Pravno, če ješ je bil tri leta v zaporu, torej kaj, bil, kaj nam bo ta govoril, ne, o čemkoli že. Ampak, dobro. Ne. Jaz mislim, da obstaja več teh nivojev, brutalnosti, tega, kaj etotične oblike. Ampak ne vidim, pa vsebilsko ne vidim bistvenih razlik. Ne. Vidim samo v tej agresivnosti, v, tem, rekla, v tej primitivnosti, kot se jo so govore za mislo, da bo z njo poskušal publiko prepričati. Ne. Ne, če ljudje ploskajo na tisi cepec, ne, tem so očitno zelo nezahtevni. Ne. Če ploskajo na to, Ne, ti pripadaš društvu, ki se menuje crpec in ne vem kaj, ne. potem, no. <laughs> potem ne, a, si povedal približno isto, ampak … Zdaj se veda, vse o tem govorimo posledično, ne. zakaj argumente ad homine, Zmaguje v debatah in zakaj prepričajo največjo število ljudi? Ne? Zakaj je zmagal nekdo, ki ga vsak tretji Mariborčan voli na predsedniških volitvah? Ne? Zakaj je stranka SNS, recimo Maribora, ali pa Koliže, predvsem pa Mariboro tako zelo popularna na volitva? In tako dalje. Ne? Zakaj ti argumenti izmagujejo? Kako je mogoče, da Ljudje verjame, da so to dobri argumenti, To, to so znični argumenti, da so najbolj za nič argumenti, kar so močni. In direktno pomenijo spodbujanje in poiskavštvo na rastni, verski in drugi podlagi. Ne? Tako da, v tem je ravno srce. Moj del je v tem, da lahko že skozi analizo argumentov vidimo, kdo uporablja dobre, kdo uporablja slabe. In kateri politika ali politika je v tem smislu boljša in katera je slabša. To pa seveda še ne pomeni, da s tem zmoremo razložiti, zakaj je ena bolj popularna in zakaj ena dobi volitva in zakaj druga zgubi. Dalje, rogi? Aha, si že. Ok, ne? skratka, to smo že razložili, kučeno značaj je slab, oseba... Želi se izogniti razpravi o preosmeriti preusmeriti pozornost, neko značilnost na sogovorcu, ki je lasten, vsakemu nevojemu tipu, izreči sum, dvom, obtožbo ali žalitev na račun tistega, ki mu odgovarjamo, pri čemer tako vsakič korenini v moralni karakterizaciji napadenega. a primeru je upanje izbira besed, nekaj, zelo značilen pa njegov postopek, že sam podan v obliki diskreditacije. Ne? Skratka, a, to je pa posebna, bi rekel, in triznična lasnost ad homine, ne, da v bistvu vi diskreditirate drugega in s tem samim, prav, za to lahko da, samo na podlagi tega, da je, da, a, tega, da, da, Čas Ne, čas v nekaterih primerih, ne, ko vi drugemu očitate diskreditacijo in uporabite od Hominae, in grupa očita diskreditacijo, dobesedno, ne, likvidacijo in diskreditacijo Kučana. Imate ta paradoks, da je pravzaprav samo očitek, formiran v obliki diskreditacije. Vi drugemu očitati diskreditacijo, konkretno učeno, v resnici pa sam ta učitek njemu o diskreditaciji v strani Rupla že oblikovan kot diskvalifikacija. Niso vsi primeri, seveda niso vsi primeri, a, seveda, diskurza od komine na ta način formiranja. Eni pa so ne, in ta, ta je dober primer. Okay. Dalje smo že pri naslednji obliki, štiri so, zdaj smo pri drugi. Okolični atomini, kaj je okolišni A Kar se mi zdi zelo značilno za te druge oblike in tudi okolišni atomini, je, da te direktne žaljivosti, po kateri zelo hitro prepoznamo, prvo oblika, če vi nekoga zmedete, je ne, očitno žaljiv in žaljivost nekako psihološko, zelo hitro detektiramo. Ne. Te druge oblike so pa za las manj prepoznavne, ker te direktne željivosti običajno v njih ni, ni navzoče, ne. Recimo, Vzemite en klasičen primer a, okoličnega argumenta od Homine, recimo prepoved Kajenja. A, zamislite si, da ste zaskrbljen starš, ki želi svojim otrokom odreči tam namni užitek, vaš otrok pa vam zabrusi, Hej, stari, Glede na to, da kadiš tudi sami, si povsem neprepličljiv. ne Sprej, vi pridete iz čika v do svojih otrok in rečete, poslušaj, daj čik ven, kaj si to pravi, kak si star, smrc, smrc, smrc beš, In potem imam ta, ta očita to na ta način, poslušaj stari, kaj mi boš ti govoro, ne? čik imaš v ustih in tako dalje. Ne? Zdaj, kaj je s tem? Ne? Razlika je naslednja, če prva tale etotičen ad hominem jasno napada slab značaj sogovorca, recimo kučana, potem ta okolični se jasno sklicuje na nekosistenco. Nekosistenca je tipična značilnost okoličnega argumenta ad hominem. Se pravi, če kot starška dite in krati karate svoje troke, da ne smejo kratiti, potem ste boste deležni tega argumenta, ne? da ste nekonsistentni. Ne? A, argument ima obliko, bi lahko imel obliko oseba a zagovarja trditev x, to, da izvaja dejanje, ki implicira, da je zavezana trditvi, ki je nasprotna x, ali direktno izvaja x, samo izvaja x. torej je a slaba oseba in njene trditve x ni treba sprejeti. A, ta argument je odkomin argument, Zato, ker pravzaprav ne, opozarja na to, ne samo na nekonsistenco, ampak na to, da ta, ki vas stvari, ta starška, ki vas stvari, da kadite a, sami ne, in da niste prepričljivi v tem, da drugemu odrekate, da kadi, da to počne z neke pozicije ne, ne samo nekonsistence, Logično je, ne vem kaj, ne, uh, ampak da je pravzaprav ne, značajsko v nekem smislu pokvarja. Ne. Ta starš, ki reče, ej mali, nekaj kadic, dit, je sam kadi zraven, ko mu to reče, ali sicer. Ne, uh, in mu mali, uh, ne, in mu sin odvrne, poslušaj stari, briga se za svoje stvari, pa vzaj mi ta ček iz ust, če mi bočeš šeliti Uh, ne gre samo za to očitek, da je stari nekonsistenten, ampak da je v nekaj smislu moralno nekredibilen. Ne, da je moralno značajsko torej nekredibilen. Uh, uh, in v tem je potem smisel ne, takega, uh, takega, take zavrnitve. Ne, uh, očitka. Okoličine se zato, ker moramo vsele gledati kontekst, iz katerega izhajamo. Okolič mi se imenuje preprosto zato, ker okoličine priskrbijo situacijo, v kateri bomo mi na nek način tisti, ki, argumentira, ki je argumentiral na ta način, da je iz Uh, pripisa moralnosti značaja. Zdaj bom zdaj en primer. Uh, okay, to je zdaj pred kakšni mesecem sem dnes. Uh, skratka, pa nekaj meseci so na RTV uh, v odmevih ekskluzivno zabrteli posnetek v odprtih arhivih Zveze komunistov. E, vsi ti primeri, ki jih tukaj, ki tukaj navajamo, so rahlo povezani z medijem, ker se mi zdelo, pač, tudi en fokus, moral imeti. Ne. A, in zdaj, kot vi veste, je RTV Fiša v rokah um, najbolj-manj ljudi, ki so lojalni, zdvajajniški. In a, v tem smislu so se tudi ustvarjalci odmevali, ker so to zavrteli, pravzaprav imeli tako rekod za nalogo, da malo diskreditirajo, Milana na kučana in so imeli en, a, torej, en en posnetek oziroma en prispevek, če reče, o odprti arhivi Zveze komunistov, Nekaj nekakz da so oni ekskluzivno šli odpirati arhiva Zveze komunistov, ki naj bi dokazovali, da je bil še precenik Mila Gučana, ga mora obraniti, a 40 leti nazaj zelo da se zelo zanimal za delo novinarjev njegova takrat nastališče so primerili z njegovo aktualno oceno o vlogi medijev in idealnega novinarstva v času, ko so slovenski dovinarji bili vest politike. Ne? In je skratka v tem, da je Milan Kučan imel neko okroglo mizo, oziroma bil je gost, mislim, da mladega foruma socialnih demokratov, kjer so so pogovarjali tudi med drugim o medijih. In tam je med drugim Milan Kučan prišel z tezo, Da so bili jugoslovanski novinari, kao vest, politike. Skladem, da je bilo o tem, da se je dalo razumeti, tisti, ki nastop a, kot obbojanje, nostalgično obujanje teh zlatih novinarskih časov, ko so novinari za res kontrolirali, kaj se dogaja v politiki. Ne? In zdaj se je kdo spomnil, ki se je diel na RTV-jihu in da bo našel In je našel na nek način dober, protim primer in je pogledal, kaj je zares bilo takrat, ko se je v v gospodarstvu novinarstvo in kakšno vlogo je pri tem imel Mila Kučan. In je potem v teh arhivih našel nekaj posnetke, ne, oziroma neko evidenco, ki dokazuje, da Mila Kučer dajala vodila novinarjem, a, oziroma da je hodil na pogovore z novinarji in tako rekoč nadzirao njihovo delo. Ne. Uh, skratka, poanta, ne, če to politično diskreditacijo direktno odmislimo, je bila ta, da je kuča nekonsistentna. Ni bila zdaj toliko poanta ne, direktno, ne, da je po, po svojem značaju ne moralen, ampak skozi nekonsistenco pokazati ne, njegov moralno značaj. Ne. Skratka, v reju odnose zorodniki in novinarji že kot komunist, Danes pa nam pridiga v takšnem idealu. Sprej neizrečen sklep je tukaj, njegova ocena o trenutnem medijskem stanju, ne, neka neizrečena ocena tega prispevka je bila, da kučan, če je govori o trenutnem medijskem stanju, potem to, kar pravi, ni združljivo s tem, kar je počel takrat, ko je še bil komunist, ne, izmotnost, v tem primeru teči V tem da za pravilnost naše ocene situacije X ne moremo biti neposredno ne more biti neposredno relevantno naše budžetne v preteklosti. Se pravi, tudi če je res, da je Milan Kučan takrat nekako nadziral medije in se dobival z novinarjem in jim rekel kako naj pišijo karkoli že Potem to na nek način ni povezano in relevantno z njegovo morebitno oceno medijske situacije danes. A jaz mislim, skratka, da, da to je ne, primer, argumenta, ki ne atakira Milana Kučana neposredno, ne, v smislu milan Kučana je X, milan Kučana je komunist, likvidator, Ampak Milan Kučan je nekoistenten v tem, ko pravi to, delo je pa ono drugo, torej je moralno slavega značaja. Recimo, ne? Kaj to dogmega? Prego, kaj Ok, zdaj, eno zanimivo vprašanje, bolj tehnično, ki se tukaj pojavlja, je, a v kakšnem razmerju je ta argumentacija z eno drugo zmoto, ki se reče tudi ti. A, zmoto tudi ti, a, mogoče poznate, je zelo razširjena, če dam en primer, zelo nastaven je takšen, ne? recimo, da ste vi skladiščnik, in ukradite neko robo ne, iz skladišča ali pa iz pekarne. Znesete, kaj štekerijo, ali kaj. Gregor je, si ukradite štekirijo iz pekarne in potem vas dobijo. Ne, in potem grete pred sodnika in potem se branite z naslednjim argumentom, reče, da pokaj, kaj sem pa takega naredil? Se tudi že prejšnji, ko so bili pekarni, so odnesli štekirijo ali štekirijo ko so reče, a, ne, skratka že prejšnji so kradli, ne, ste skladišnik, ne, Oropa te skladišče, prijate nasodišča, rečete, veste kaj, vse se že prejšnji, Franci kradil, pa Miha pred njim je kradil, pa Janis je kradil, kaj bi zdaj vi radi? Ne? Skratka, tudi drugi so to počeli, ne, tudi ti si to počeli. Tudi ti je oblika argumenta, pri kateri poskušamo Uh, ne? Pozornost ne? od nekega dejanja odvrniti na ta način, da opozorimo na neko dejanje uh, nekoga, ki je podobno temu dejanju ne? iz preteklosti ali v sedanjosti, pri čemer spet gre za zmotova relevance, ne? pravzaprav to, če so drugi, to, da so drugi kradli, ne? to nas ne odvezuje kaznivosti našega dejanja. Seveda, ne? Če boste vi poskušali sodnika ja se tudi drugi kradejo, potem vam zaradi tega ne bo, ne bo rekel, vse e, imate prav svet, živimo v takem svetu, da vsi kradejo, dobro, vas bom spostil, očitno to ne bo šlo. Ne. Skratka, ta vaš greh, če vsi drugi to počnejo, ne, če tudi druge grešijo, ni nič manjši. Ne. In v tem je seveda tega Ne. Zdaj, nekdo bi lahko rekel, da je pravzaprav okolišnji argument pa tudi veliko avtor misli, no, da na nek način a, okolišnji argument, da je blizu ne, tem argumentu tudi ti, ne, tudi vi ste to počeli. Ne. Ta kontekstualizacija bi bila, je zelo zanimiva, ne, tudi v tem trenutnem slovenskem prostoru, zakaj? Ker, ko smo govorili o medijih in ko govorimo o teh političnih prevzemih medijev, pa smo govorili o tem, da je Jaša prevzel RTV hišo in je še vedno seveda krepno držil v rokah, pa smo govorili o tem, da je Jaša prevzel Delo in večer, pa da je prevzel STA. Potem, ko ste poslušali argumente te, ki so bili v to pletenje. ste vedno dobili na tanko ta argument, kao, ja, jebi ga, ne, nismo darili to, kar ste vi počeli že prej. Prej je bila RTV hiša vaša, zdaj pa naša, kaj bi radi, ne? malo si jo delimo. Ne? Prej je bila ST, ST -ja hiša vaša, ne? agencija vaša, zdaj naša in tako dalje in tako naprej. Skratka, na nek način se či, išče to odvezo, češ mala je zdaj naša, ker so mi na oblasti, ko ste vino na oblasti, je vaša in pravzaprav nehate se buniti. Ne? Vi nam očitate, da je RTV hiša naša, Da je delo našo, v resnici pa pretemlo vaše, res ste morali dobrokvarjeni, da nam to učitate. Kako si drznete? Ne? To je bil argument. Ne? Podobno kot bi ta hišnik, skladišče, rekel temu sodniku: Režete nas da moram biti tukaj. Ne? Vsi kradejo, mene pa tukaj vsem vlačete, mislim, da nimam pametnejšega dela. Ne? Ne? Se so že unikradili, kaj bi zdaj vi radi. Skratka. A, to je bil argument čas. In ta argument na nek način je nazoč tudi v, v tem učitku Milano Kučara, ne? kaj bi zdaj vi radi, ne? A, že res implicite mogoče, ne? da mi nadziramo medije, ne izrečeno, ampak ti, Milan Kučen, si počel isto, nadziro si medije, to torej si nekonsistenten. Ne? Vsi mediji so ojašnjeni in tako dalje. Ampak, doben problem. Prej so pa od komunistov pa od liberalcev pa ne vem od koga. Ne? Zdaj so pa pač naši. Res ste srami, da nam hočete vzeti medije, preste jih pa vi imeli. Ne? To je preprosto za nič argument. To je ta argument tudi ti, ne? tu kvokve. Tudi vi ste to počeli, zdaj pa nam očitate. Ne? Zmotno je kako pa tem, ne? da se preprosto medijo ne sme politično prevzemati, ne pa da se branjiš, a jebi ga, prej ste vi to počeli, zdaj ni, a res ste packe, če nam očitate. Ne? Res te moralno pokvarjeni, če nam zdaj očitate, da smo ni prevzeli medije, V glavnem gre samo za to tehnično razliko, če je zdaj razmejitev med argumentom ad hominem a okoličnim, Ne? ki oba nekako jegrata na to karto nekonsistence, tudi ti na nek način implicira, Ne, ne mi zdaj očitati, če, če ga ti sam siriš, ne? ne? Kaj, ti si ženskar, kolega, ne? italijan, ne? tipično, ne? z italijane, ne ti meni vršeli ga, ti si ženskar, ne? E, e, ar, kar koli žene. S tem rešila najnega moralnega problema, ne? če bi bila ženska dobro. ne. ti se vedo, je. se je. lover Vse Vse se vedno, je <golica> <golica> ne. <golica> ne, ne, ne, ne gre za konsister. Aha. Ne, gre, mislim, da gre za relacijsko tukaj konsistenco. Gre za to, da oseba A ne, v nekem trenutku je nekonsistentna, a, glede na osebo A v nekem drugem trenutku. Bečajno gre za to. Na, in da je v tem, kaj vi komunisti, ko ste medija vladovali, recimo, ste bili čisto zadovoljni. Zdaj, ko jih pa mi obladujemo, pa, nam, pa, pa vam ne paše, e, res, ste, res ste ne sravni, ne, to je da je da se Ja, ja. Svada je, seveda je, ampak veliki večin ljudi se to zdi samo omevno, v tem je problem. Velika večina ljudi, državljanov, ko poslušate, misli, da je prav, da ja še RTV hiša. Ne? čim podpirajo Jašo, se mi zdi samoumevno, da Jašo obdruje tudi medije. Ne? Radicimo, ne? Dobro, ni v tem, da to tisti, ki podpirajo problem je v tem, da pa kot samo tisti, ki ga ne A ne, takih Pa mislim, da ni. Ne? No to pa še koja, te, te pa še manj razumem v tem. torej. Ja, te še manj da razume, ne. te konkretno še manj da za te potem pač lahko razložiš to, da so fanatiki in da so če je Janša, potem jim zdi, da mora biti vse po njegovi in mora biti njegomi, te lahko lažje, razumeš, kot tega, ki kao ne podpira Janša in so samo umelno, Janša bojo da ja. teh je v bistvu namaj. Ne? po Srbiji, ovolju, o sejf, pa v manjih in da razlaga svoje ideje in se dali vsi prav. Ne, Tako treba, to je redu. E, onda češ da me biraš? Neću da te biram. Iza, bira. Birač Miloševića? On je vlast. Kad budeš na vlasti, budeš te. Kad boš na vlasti. To je res, ne, ampak takih ni dost bezrepo. Ja, to, to ve, dejansko se dogaja. Ja, ampak manjši niso verjetno. Ne, ne, volite rezultate, posod na svetu, kažejo da je večina tak. A res? Vse populistične slanke podobiva posod. Razen če imaš pač to ne, strateško, strateške glas na volitvah, glasuješ, ne, in za paharja, da ni bi slučajno enšo zmago, čeprav paharja sploh ne podpiraš. Ne kar je bilo ogromno takih svega. Ok, gremo dalje. A, tretja vrsta pristranske adhomine. A, kaj je značilna za pristranske adhomine? Ne? Mislim, da če bi iskal eno osnovno potezo pristranskega adhomine, bi rekel, da je značilna začinil podarek na verodostojnosti, ne? tako kot je bil prej podarek na nekonsistenci. Pri okoličnem argumentu je pri pristranskem čitek, torej, a, akcent na nekredibilnosti. Ne? A, oblika, ne? oblika tega argumenta bi bila lahko takšna. Oseba A je v svoji trditvi pristranska, kar je povezana s taljem stvari e, S, torej, njen argument treba zavreči. Ne? Uh, danes je dokoj pogledal ten primer uh, te pristranskosti. Osnovni primer te pristranskosti je, je na veliko demonstriral Janez Janšev 19. novembra lani, ko je državni zbor glasoval za upnici uh, vladi, pa se je vse skupaj sprevrglo in je vredno tudi bilo mišljeno na za medij in predvsem za novinarje in predvsem za novinarsko peticijo. Vsi se boste spomnili, da je takrat Janša prišel in ure po govoru o stanju slovenskih medijev in o tem, kako novinarska peticija je zelo slabo torej, meče grdo luč državo Slovenije v tujini, kar pače odmevala. In takrat je prišel s tistima dvema velikima Uh, schemama Hobotnic ne, je pokazal prvo če se spomnite, pa je zgore pisalo Bojan Petan, LDS, predsednik uprave uh, DZS in ovladuje medije 1, 2, dnevnik N2345678. In potem je prišel Boško Šrot, uh, član stranke SD in ovladuje Dela, dza, dza, dza, dza, dza. in je bila cela hobotnica vseh medij. Skratka, on je prišel za neko ilustracijo a, tega, kako dva človeka ovladujeta medijsko, vlastniško ovladujeta medije v Sloveniji in seveda, da ta dva, zaradi raz, tega, ker sta člana dveh strank, namreč rod stranke SD in a, a, Petan, stranke LDS, posledično SD in LDS vladujete celoten medijski prostor, ne vse medijske hiše. Um, Ide je bila v tem, da je se naredilo nek direkten link med članstvom predsednika uprave pivarne Laško, kao največjega resnik velike, velike, velike medijske hiš, in predsednikom uprave DZS, se mi zdi, ne? Uh, tudi lasnika velike, velike velike medijske hiš, in se jasno potem asocira politične stranke in reče, te imajo vpliv na te, pa te medijske hiše, kar je že posebej po napačen korak, ampak to je na moje veliko začudenje nekaj, česar niti en človek v Sloveniji ni nikoli problematiziral. Tega ocitka Janeza Janša na tak način en človek v Sloveniji nikoli ni problematizir problematiziral. Sprejdemo verjempo gospod Janša iz tega, da je Boško Šrot, član SD-ja, in potem je odstopil kot veste, in torej je zdaj bilvuči član SD-ja, iz tega absolutno ne sledi, da stranka SD ovladuje te pa te medije. Tega ni tajan medijski strokonjak slovenski nikoli ni poskušal zanikati. Da je to napačno sklepanje. To je direktno napačno sklepanje. Ne? Apak, dobro, zdaj nismo pri tem. Smo pri enem drugem primeru, ki se mi zdi dobra ilustracija a, tega, na kakšen način se ta pristranske, odpomenem, dogaja. Ne? A, predsednik vlade je ne vem, nekaj mesecev nazaj protestiral dobesedno pri novinarki Pop TV, ker je njihov, sicer zelo redko nastopojoči politični komentator Aljoša Selan, spre komentator Pop TV, ki se takrat pojavil kar ne nadama, pa potem ga ni bilo kaj dosti več, izrekel neko drug, drugače, sicer zelo blago in točno oznako o njegovem stilu vodenja politike. Bilo pa je v tem delikatnem trenutku pred volitvami in očitno so bili živci napeti ne? pri, pri o, Jančin, In so potem iz SDS poročili, da je komentator, pred ta komentator Aljoša Selan, nek politolog, pač relativno ne zna, je nastopil z neko oceno o možnostih pahorja in Janševna volitva, in potem so iz SDS to komentirali takole, oži, da je Selan, ne, ta Selan je oži družinski član, je nečak Rada Bohinca, Člana strokovnega sveta SD. Zanimivo je tudi, da v zajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov COVID-19 ali najdemo le to, da je leta 1999 diplomiral pri članici sveta predsednika SD, doktor Ljubici Irlušič. Zdaj je še bolj grozno, ker je to ministrica za obrambo, pa je Tako da je vaš greh še večji, če prinašate napačne človeku diplomirati. A dodali so še eno, da je sicer njegova biografija zelo skromna. Ne? Se pravi, argumentarce z lahko prepoznavno, v očitku o je Selanova ocena tega, kaj počne Janez Janša in kakšne so njegove šanse na volitvah, napačna že zato, ker je v sorodstvu z pozicijskim politikom. Drugače rečeno, ali Joša Selan je v svojo ceni preprosto pristranski, ko ocenjuje politiko Janeza Jaše, iz enostavnega razloga, ker je diplomiral pri profesorici, ki sodi v krok opozicijske stranke. Oziroma, ker je še huje, ne? geni so problem, nečak Rada Bohinca, ki je članstv Rukavnega sveta SD, da ne govorimo o tem, da je rektor Kopersko univerze, in imaš ogromno drugih igrejo, no, da <laughs> ta dva zadostuje. Ta, ne? <laughs> a, skratka, a, takšno stališče ne, v strake SDS implicira, da bo se lahko svoje kocenah nujno subjektivo. Je, to je ta oseba bolj, bolj njegova slika, zato da vidite, da ga verjetno ne poznate, ne, kot to da ga poznate. A, Kar pomeni, da je še bolj nevadno, da se je SD skupaj nekega komentatorja, ne, ki pride relativno svež, ne in ga takoj rejo z, z, z tem, da je pač, ali kaj, to je pa nekaj, kar je torej on pa že ne more komentirati nas. Uh, prej, prej, razprave hitro zaznavno, prej, po prej, prej, prej, prej, Je pa nekaj drugega, ne, seveda na tem jaz treba reči, prvič, da bi izmotnost take argumentacije pa lahko padla, ne, če bi na nek način seveda ne, spet kontekstualno a, izhajalo, ne, da je a, ne, Aljoša Selan zares politični komentator, ki ne, v svojih ocenah zares navija na neko stran, za neko stran in kritizira drugo politično stran, recimo stran SDS, za to, ne, ker, je, a, torej, ker je med drugim tudi povezan z, z, ne, z se druži z ljudnitega proga. Zkratka, samo zaradi, zaradi tega, ker je nečak, rado duhinca in ker je diplomiral pri nekom, ki je povezan z Borutom Pahorjem, ne, očitno ne morete odrekati, človekov kompetence da, daje politične ocene, lahko pa bi se veda, ne, v določeni točki, s pomočjo nekega nabora, ne, dokazov, recimo, da bi Aljoša Selan konstantno v svojih ocenah navijal za stranko SD in Boruta Pahorja, pa lahko potegnili tudi take, a, torej, take značivnosti. Vem, Rekli bi potem takem, če bi imeli to bogato evidenco. Ja, Jošo Selanj je očitno pristranski komentator, ker je v svojih dvajsetih nastopih vsakič palo Boruta Pakorja. To si razlagamo s tem, da je diplomiral pri Ljubici Jelušič, da je Nečak Rada Bohinca, bla, bla, bla. V tem kontekstu pa se mi zdi, da ne. Če tip nastopi, nastopi prvič, drugič na televiziji, ne, je to absolutno prehitro sklepanje, v katerem pravzaprav ne, ocenjujemo njegovo pristranost sami na nek nepravilen pristranski način. Ne. Danje govorimo o tem, ne, da bi potem takem seveda Uh, morala druga stran požoriti iste učitke tudi za koga iz uh, svoje strane recimo tipično, uh, tipičen politični komentator Matej Makarovič je član stranke SDS. Ne samo, da je član stranke SDS, to pa mislim, da ni prist, ne, Če nekdo, če recimo jaz učitam Mateja Makaroviču, da je pristranski v svojih ocenah in jaz mu učitam to, Tega ne počnem na te ravni, tega odhominem, se mi zdi, zakaj ne, ker izhajam iz kopice njegovih ocen, iz njegovih strokovnih analiz, medijskih analiz in iz desetine in stotine njegovih nastopov in iz svoje vednosti, da je pač Matej Makarovič član SDS, kar prejšnji komentator ni članike stranke, celo več, bil je predsednik pomladka SDS, in je zaslužni predsednik pomladka SDS, SDM, SDM ne, ko se temu reče, in tako dalje. je da, treba biti pač pazljiv. Ne. Vsak, a, vsako zanikanje a, a, nepristranskosti ne, oziroma vsak očitek v pristranskosti ni nujno nepravilen, hočem povedati, ne. V tem primeru pa mislim, da absolutno je absolutno. Gre za neznanega komentatorja, Absolutno ni jasno, kakšno je njegovo politično stališče. Ja, poslušaj. Ja, Če so rekli, poglejte, kako ste povabili ne? nekoga, pri katerem je jasno, da ne se pokljuval, pa je bilo jasno rečeno, je rekel pa nekaj zelo zmernega, ne? da je ne vem, tipa da jaša a greš Raho bojevit, dovodi bojevito politika ali pa kaj takega. Bila je mešanica, ne? bila je pristranskost, to je jasno, diplomiral pri Ljubici Jelošvič, Jenečak, Rado hinca ki je član sveta SD, bila je jasno včetek na političnem pristranskosti, hkrati je pa res bil še kombiniran Če ješ mi kobis ko bis pokaže malo rezultatov, torej strokovne. Mal je odšteviti tudi o zrajam, to rajem. Oboje, ampak večina ima je, da je politično pristranska. To je glavno odštevitev. Ja. Kako? Jaz mislim, da smo pri logiki, neformalni, ne formalni, ne? Smo pri argumentaciji, govorimo o argumentaciji. V čem je pač ideološko? V čem je ideološkost? Govorimo o primerih, političnih primerih, argumentac er, torej, o primerih argumentacije politike. Kaj je ideološko v tem? Samo dejstvo, da govorimo o politiki, ne more biti ideološko. Samo dejstvo, da kritiziramo SDS, ne more biti ideološko, ker govorimo o nekem argumentu stranke SDS. Zdaj ne vem, kaj naj universaliziram v tem primeru. Ker malo ste zamodili, ne? jaz sem na začetku razložil. Ne? zdaj pa nizamo primere. Ne? Je pa res, ne, če vas to moti, ne, če mislite, da jaz tukaj nastopam ideološko, da sem primere, ki sem jih izbral, za res izbral pri a, in pri stranki SDS, ne, in pri desni stranka iz preprostega razloga, ker verjamem da je tam najlažje najti najboljše primere argumente od homilja. Ker pač verjamem, da Janševa stranka v tem prostoru, ki glede na svojo velikost, vpliv in moč, uporablja zelo, zelo slabe in šibke argumente. To pa je res, ampak to ne pomeni, da mislim, da druge stranke ne uporabljajo isto slabih argumentov. Trdim pa, da bi lahko empirično izmerili, da je tega pri stranki SDS bistveno, bistveno več, recimo. Pa tudi pri drugih desnih strankah. A ja, vi ne želite imeni priimkov. Vas moti to, da govorimo o imenih priimkih? Vas ne pritekle. Ja, ne, zare, to, ta zadeva se mnoj je šola, šola politične pismenosti. Ja, ta šola, šola politične pismenosti je zares mišljena kot neka sinteza teorije in praktičnega dela in praktičnih primerov in težko si predstavljam, da bi pri praktičnih primerih moral zbrisati imena in brinke, ker ne vidim razloga, da to naredil. Ne. Res ne vidim do mega razloga. Ne? Če se gremo na aplikacijo nekega znanja v politično polje, ne, ne vem, zakaj bi brisali mena in Tak Tako da se upračujem, če, če pač ste prišli za pričakovanje o visoki teoriji, kar ni mišljeno, da bi to bila tukaj visoka teorija. Posloje pa podpiram, visoka teorija. Tudi, Ampak, kakšne druge prelike, recimo, da. Ok, gremo dalje. Za stropitev vodnjaka ne, se mi zdi, da je četrti relativno poseben tip argumenta oziroma argumentacije. Um, Ime je dobil Poisoning Well, to je v bil postopkovni prevod iz angleščine, ne bom jim uh, iz angleške. Uh, Teorije, neformalne, logike. Ne? A, ime je, dobil, je dobila ta zmota na podlagi a, prepričanja ali pa bajke in mita o tem, kako so v srednjem veku ne? bili ljudje krivi za zastrupitev nekega vodnjaka oziroma studenca, kar je prav bil izgovor, da se jih preganja. Se pravi, a, Kar je značilno, se mi zdi, za stropitev vodnjaka, za ta tip argumenta, je, da neki osebi ne, ali skupini ljudi običajno prepišemo zelo dogmatično in zelo močno ne, neke trditve, a, za katere verjamemo, ne, da jih ta oseba zagovarja in da na podlagi, ne, teh trditev, ali pa teh okoliščin, pravzaprav osebi nikoli ne smevo zaupati. Oblika tega argumenta bi lahko bila naslednja osebi A poznamo ali vemo x, je torej x kaže na to, da njeni argumenti niso resnični. A kaj je posebnost tega argumenta je, da prav pravzaprav osebo A bolj in manj spredalčkamo nek predal in tisti, predal absolutno za, tako rekoč, strupen, ne, ali je zelo, za zelo zelo zelo, zelo zelo zelo, zelo zelo zelo, zelo zelo zelo, zelo zelo zelo, zelo zelo, to zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo preboditi neke blazno negativne emocije, že samo s tem, da rečemo, ne, aha, ta je komunist, ali pa, aha, ta je jud. Ne, ne. Ko razpravljamo nekom, ne, se na vtrne rečemo, a ja, on je jud, ne, pravzaprav vi kot jud ne, in tako dalje. Ne, ali pa pravzaprav vi kot komunist in tako dalje. Ne. To se mi zdi nekaj zelo, zelo popularna oblika, ravnanja v, v slovenskem političnem diskurze, da preprosto iščemo izgovor za diskreditiranje na podlagi tega, da klasificiramo ljudi, da jih uvrstimo v neke negativne predalčke, v določene klane, v določena društva in potem so tam in potem so stigmatizirani do konca življenja. Ne? recimo tipičen primer, če bom spet ostal pri tem Milano Kučanove, je bil recimo tisti, ko smo, ne vem, poleti poslušali o tem, kako za boškom šrotom stoji Milan Kučan in posledično za pivarno Laško in posledično za vsem tem kapitalskim, tajkunskim klanom, zakaj? sta se Mila Kučan in Boško šrot a, srečala na kavi, na pakljenih otocih, ne vem, kje to je to, žal, pakljeni otoki, oto, to bo znate, kje je to, neki pek pekljenski otoki, točno nekje, jedrano to obstaja, ne, točno, pa sredešna kajma Kako? Ti so paš puto pa sredešna kajma kava. Ja, no, mogoče ima pa sredešna Ampak zdaj je ideja očitno, kako so. Ja, tako pri Hrvatih, da ja, obstajajo. Očitno so malo, malo manj znani. Ideja je očitno v tem, da se vede samo srečanje med boškom sortom in milanom Kučanom, tista pa urna kava, za katero recimo jaz verjamem, ne, da je bila posebna, ključna, ker se se na ključno kot turista tam srečala, deluje, a, ne kot stigma. Ne? Stigma, s pomočjo katero je razložite cel kup nekih političnih dogodkov v Sloveniji, sve z veliko pomočjo bujne fantazije, v smislu, aha, za boškom šprotom stoji kučno klan, Dokaza to je, da ste bila pa ure na čaju, ali pa na kavi, na pakljenih otocih. Tam ste se sveda znašli zelo, zelo verjetno po čistem naključju, ker imate deset tisoč priložnosti, da se, se srečate v Sloveniji. Ne? Pa ni jasno, zakaj bi iskali takšen alibi, da gre se skriva za pol ure na kavu. Ne? Absolutno ne. To je očitno zgljaka kot teorija zarote. Pa tudi, če sta šla tja za to, da jo nihče ni bi, ne da jo nihče ni bi tam srečal, pa je pač nek reporter suril, vendar le ujel ne, v svoj objektiv, ali pa tudi ne. ne? a to še ne bi dokazovalno ni česar so, Skratka ideja o tem, da čim ste na napačnem kosilu, čim ste na napačnem mestu, čim ste v napačnem društvu, čim ste v napačni stranki, potem ste napačen človek. Oste človek, ki je to pa to, ne, ki je komunist, ki je pastorjalec, ki je RDS, ki je Zaresovec, ki je Goločičov klan, ki je Kućanov klan, ki je Krysalin klan, ki je klan, ne kateri klan. ne, edino Janša pa ni klan, ker pač imate to delitev na napačne in prave. Ne? Posledično je ena od, bi rekel, konsekvenc ta, te zastrupitve vodnjaka, da se zastrupi pravzaprav celoten političen prostor. Ne? in se del ljudi demonizira ne, na tako imenovane strokovnjake, tiste vaše strokovnjake, ki so tako imenovane, pa tako imenovane civilna družba, ne, uh, pa tako imenovane prave politike, med te, ko so pa seveda praviti drugi. Skratka, ta tipična ideološka delitev naša in vaša je, kolega, ne, posledica, po mojem, natanko tega tipa rezoniranja, In tega tipa rabe argumentov. Tako da je premalo reč, ponavadi se politiki reče, ja, ne, smo, vsi smo žrtve nekih ideoloških delitev, razrednega boja, naši, vaši, levo, desno, ne, in to moramo preseči. In potem pride borot pa, ko reče, jaz pa ne bom to počel, jaz bom pa tudi njihove zaposlil, zaposlil Rupla, pa pom pa se opravičam, je to Se bom tudi njihovim opravičal pa ne vem, atjaš in ko se je, ne? To je absolutno premalo, ne? Na ta način ni dobene ideološke delitve ne bomo zmožni misliti, En In posledično tudi preseči, En eden od načinov je, da gremo in analiziramo kako prihaja do te stigmatizacije, da tile, ne, tale pa spada v učano klan tale pa spada v Golobičov klan, tale pa spada, aja ja, je pa član, ne vem kaj, liberalna akademije, ne, saj vemo, ne, to so pa tisti, ne, in tako dalje. Na ta način se absolutno demonizira te politične nasprotnike, demonizira se jih na ta način, da se jih izključi, izključi se jih na ta način, da se pokaže na to za vodnjaka. Ne to, to so tisti, ki so, ki so pili iz tega stropenega vodnjaka. Zato so za veke vekev demonizirani, so okuženi, ne, so ti ljudje, ki se moramo izogniti. Ne. In se mi zdi, da to absolutno je konsekvenca te argumentacije od Homina, ki je pravzaprav postala na nek način Samo samoumevno, ne. samoumevno se mi zdi, da Na jem klani ti klanji, samo se nazdito di in če sem kaj pripričan, sem prepričan, da ti zelo abstraktni površinski pozivi, nehajmo se deliti na našem in ne bodo obrodili nobeni sodavno, ker se so samo pozivi. Ne? Ja, jaz mislim, da ja. Treba iskati te konsens, skupne točke in tako dalje. Ne? A pa problem je v tem, da del politike, po mojem pripričanju, je v gotovo, ne? Da, je njegov, da, je gene, ne? da je generično del njegovega obstanka v tem, da generira takšne delitve. In se temu ne bo odpovedal. Podobno kot je del recimo Ilinčičeve politike, ne? da zganja malo resizma in diskriminacije. Malo do Romov, malo do izbrisanih, malo do Hrvatov, ki so goveda. Ne? Geji so, kaj so žene. ne. A, ne? Skratka, ampak to je del njegove politike, ki se je linčiš, nikoli ne bo povedal, ker bi to pomenilo nižanje rejtingo. Na ta način se del slovenske politike, pa ne bo povedal imena, če ne želite, odpove, ne? temu, da se ne bišajo delitev na našem in vašem. Ker je zrasto skozi to delitev in obstaja skozi to delitev in če to delitev ukinjete, ni več ni. Ne? Zato bodo več čas to dali, zganjali. Ne? In v tem smislu se mi zdijo naivni ne? tisti, ki, ki spodbujajo v konsenzu. Neki normalni demokraciji je to normalna pont, seveda. tam, kjer je delitev, dajmo se zmeniti, je pogovor o konsens se normalna pomst. Ampak no, pogovor je, da so vsi pleteni iskreni. Kaj in interes Pa se zavedate, da je bila potem to neveljavna glasovnica? To je še 60% ljudi, ki si mislijo, da so ti, ki so izvoljili v politiki, da skupni interes, nadali Če smem prašati, to je bila potem neveljavna glasovnica, ne? ki, ki je mogoče videla tri ljudje, ki so preštevali tiste lističe. Tako da v bistvu, kaj mislite, da je bil učinek tega, kar ste stvorili? Da ste izrazili svoje prepričanje, da so vsi... Da sem nakazal vseh te problemi, ki so, tudi ne možno rešiti. Ja, ampak to rešiti zelo malo ljudi videlo. Nikoli ne bo to. Trije, verjetno. Ne? Tisti, ki so prelagali listič, ne. S tem je problem. Ne? V principu se pa strimljam, jaz, voda. Ok, ne vem, če imam še kaj. Ali to je že konec? Uh, jaz mislim, da se že malo dal, pa da niš bistvenega tukaj ne piše. Ena stvar se mi zdi zelo zanimiva, ne? pa daleč od tega, da bi tega fanta na sredini podpiral, ker se mi zdi zelo zoprn, vsakem primeru, pa ne samo, da se mi zdi, Vem, da imam razloge za to, da to mislim. Ne? Vi se boste spomnili, ne? kakšne velike pozornosti je bil ta palec, deležen. je ležen v slovenskih medijih. Ta palec, ki je dvignen, imate to nemo sliko, imate samo sliko, tu se je nek predsedajen zgodil. Ne? Za en velik del slovenskih medijev je ta slika, oziroma konkretno ta palec, ki je dvignen, pomenil samo eno. Namreč kaj? Da za pahorjem stoji Boško šrot, in drugič, da Boško Šorod ovladuje in da ta palec pomeni da Pahor vladuje slovenske medije. Ne bo da to je slovenske medije, ne? To je bil pomen tega palca, ki je bil takole iz raka potegnem, Namreč ta palec je kaj, ne, Kot so potem v parlamentu, v parlamentu so Grims in podobni razlagali, ne? se, da je Miro Petek, rekel, se če bi bil palec na vzdolo obrne, bi še razumel, ampak bil je navzgor. vzdolo. Skratka semantiko tega palca so razvijali, ne? So, rekli so naslednje. Ne? Ta palec in ta govorica telesa jasno govorita o tem, da je pahor tukaj, da je boško tukaj v dominantnem položaju, medtem ko je bor od pahor v inferiornem položaju, In jasno govorite o tem, da diktira zadeve pahorju Boško šrot. Samo zaradi tega palca. Potem je mir petek nekaj ekskurs. Ja, če bi bil ta palec obrnjena vzdolj, potem bi mogoče to lahko pomenilo kaj drugega. Ne? Pa bi se dalo drugačne, ampak je gor, pa je to vse zelo enoznačno. Ne? Tukaj vidite kaj. ne? Pa rič, kako daleč gre ta demonizacija. Ne? ta satanizacija. Gre celo tako daleč, kot jaz sam razvijam tudi eno tezo kužnosti, ne? da prav pravzaprav v Sloveniji se z nekimi ljudmi ne smete družiti. Ne? Recimo, Borod Pahor je šel na ta festival Piva in cvetja v Laško, kjer je nastala ta fotografija, ampak enih 20 komentatorje mu je to ocvetovalo. Zakaj? kar ne smej priti stik v boškom šrotom. Zakaj ne smej priti štik, stik? Zato, ker je hužen, ker je nosilec nekega virusa. Skratka, ta demonizacija, te zastropitve vodnjaka, ne, če hočete, je šla tako daleč, da vi ne smete priti dobesedno fizično kontakt. In potem pa vsak pameten svetuje, jaz s tem se ne smeš družiti. Dobar primer je bil potem, recimo, Milan Cikl, ne kako Pahor zmagal na volitvah in tako Je bilo prvo vprašanje novinarja Borot tudi Pahorju naslednje. Ne, bilo je Slavko Bobovnik, Koroški, Klar Gable, kar koli že. <laughs> Poslušam se včeraj 202, če sem je bil zloben. In so imeli te a, imena tedna in je bilo tudi ene ime Slavko Bobovnik. Tudi se nekaj mamici tlicali za Slavka Bobovnika. In potem je ena klicala, jaz bi pa za Slavka Bobovnika. Ne? Še ena je klicala, za Slavka Bobovnika, jaz bi pa za Slavka Bobovnika. In pove je ta moderator direktno reko, a zato, ker je visok in ima brke. Teh ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ok, ne. <laughs> Ko smo že prijatkovni. Ne samo te teh želitvah, ampak tudi ne? kaj koga pripriča, ampak če do dokončati, kolega, A ne, kaj je rekel bavni, ne, Prišel do pahor in rekel, a potem vam niso škodovali ti štirje jastrebi, ki so prišli za LDS? Poglejte, zgleda, da ste dobili volitve. Skratka, ta demonizacija teh jastrebov, priti v fizični kontakt z nekim tonetom, ropom, ropom in milanom ciklom je tako rekoč prepovedano dejanje. Ne. To je tako kot, če bi se igrali svoje življenje in išli v stik Zgobalci, malo bi se družili zgobalci. Podobno ste imeli tega finskega novinarja, ki je posnel resnico v Patriji. In samo zato, ker se je družil z novinarjem Blažo z Gago, je bil okužen. Ja, tale je, ne ker ga je po Sloveniji vodu bla z Skratka, pridete v stik ne? z nekom, ki velja že za kužnega, ker tako dalje še ta, da, da, ta demonizacija, skoraj postala personalizirana, individualirana. In imamo nosilce te kužnosti. To so Milan Sviko, to je tone Europ, to je Boško Šorot, kot ta kunat, tajkuni, to je bla Gaga, ne, ko že ime pove da je z da dela z Gaga, se lahko že veliko prebrali, ne, Blaž Gaga dela z Gaga, In tako dalje, Skratka, tako daleč, alarmantno daleč je v bistvu ta argumentacija, tako mi nam šla. In to je zelo radikalni primer, ravno zato, ker nič ni bilo rečenega. Kot slika, domnevno slika že pove vse, tisti palec je vsega kriv. Pričemer so seveda tile pametnjakoviči, ki so to teorijo zarote, seveda odrezali so tistega poslanca, kaj že Hanra, kako se piše. Uh, ne? Ker je bilo preveč očitno, da se ljudje zabavajo ne? Pri, tem, pri tem palcu dvignenem uh, in to, da se zabavajo, pa jim bi izrušilo zgodbo, ne? ker njihova zgodba je v tem, da želijo pokazati to sliko kot kronski dokaz, da se šrot, ne? da udriha in poskuša jezno nekaj povedati pahorju. Ne? Če je dobro pogledate paharje, pa se prav zbrati tudi on smez, kot vsi se blazno zabava. In tako da to ni situacija, v kateri bi nekdo a, brao levite drugemu. je Ja. Pa ja, Vaš prav, Rafaela, kaže. da ja. je na vreme. No, evo, evo, to bi še le tem, ki verjamejo v eno drugo zgodba. Na nej, Jaz če ne ta Kakšnih po? O ja. kontaminacije, ne mislim, kontaminacije. Ja, če pogledaš, ne, na kakšen način se obranajo določen ljudi v poglede, je laško, ne? Jaz sem nekaj v tem pisal, bilo je to festival laž, ne, v Laškem pivo in svetje. In potem so vsi gledali, kdo, kater politik bo šel tja. In politiki niso upali tja. Zakaj? Samo zaradi tega, da se ne bi okužli od boška šprota, Kar velja za tega ta in tako dalje. Ta je naredil zanimiv, ta je S tem nič narobe, ampak nič ni narobe niti s tem, da greš na festival, no pa, a, festival Piva in sveta in se tam rokuješ s tem tipom. Ne vem, kaj je s tem tako hudno na Zdaj pa mi povejte, povsem razumno, ne česa bi se zdaj lahko v stik pahur z ošrotom. Ne, ne, vprašanje se glesi, zakaj pahor, ne bi smel iti? Ja, nisem, tega, da ni ne predstavlja, več kot bi A ti res misliš, da se pahor in dorkoli drug ne bi smel pogovarjati z gošno šrotem? V neki neformalni situaciji, ker se ti je pilo in pleše. Kaj ste narobe? Takrat ni bil. To so bile čas pred volico. Torej, je kaj ti predlagaš, ne? če gre Boško vrot kupovati čevle po stari Ljubljani, pa gre bor od paher kupovati čevle po stari Ljubljani. Da ni pametno da se srečata. Kaj? Jaz mislim, da jaz mislim preprosto, ne, da, da je to nek učinek, zares, za res akutno, ne, nedopustne stopnje demoniziranja posameznika, ki je popolnoma iracionalen. Popanoma mi ne govorimo o tem, da tukaj sklepata paho in sredくと Govorimo zgolj o tem, da se se nekje neformalno srečala na nekem pivu in tako dalje. Kaj je s tem narobno? Ne. <laughs> kaj je narobno? V krave, <laughs> jejo, samo kandidati, samo nekaj ni, pa nekaj. Kajšna pa in tak slobodno, se to Ne mora zdaj politi, bih priti svoje zobi, pa se zlobedi srečati, ker se mori, da bo nekaj drugi, kaj nas vekam, da No, pa vzaj, vzaj mi ta... <mimiljamo> A, zakaj pa se ne A tu o tem se ne bi, A, tudi tudi ne bi smeli menjiti? Mislim, ja to že, ampak... 81? No. Na na ali lahko In recimo, ti to poglavje možnost, da se se prvič poglavje 30-40 kot sočajno na kitajskih mačjih izkopih. Že ne da niso tako nepojna. Ni Ja, ni pust... ne pa so politične se, bomu, da je pošteni, da se to ta političen kontekst ne moči, pa vzami, recimo tega finskega novinarja, ki je prišel posneti se eno komentarje v Patriji, pa vzajmi novinarja Blažo Zgago. A tu zanim misliš, da se ne bi bilo sreč okay, in takt, yeah. samo bi morali odlučeno, da, da uh, bi reko, nebili, vajalo, vorme, so jasne, nekaj, čisto, čisto A ja, se prej, ti misliš, da ta novinar, finski novinar, ne, ki je posnev autoris, nisem se opatili, ne, naredil nek pristranski tekst za to, kar se je družil z nekim slovenskim novinarjem. Ker to pomeni, ne, da nima svoje lastne avtonomije, svoje lastne pameti, da je zaveden, da je neprofesionalen ne, v bistvu in spodalje. Ne, se srečen samo zanje, Ampak učitek je bil ne, temo finjskemu novinarju, da je pri stranski, ker ga je ta grozni blabzgaga, ki je že toliko zgage in naredil z novinarsko peticijo, vodil po Sloveniji, pa ga je peljal k ciklu, pa ga je peljal k Potočniku, pa ga je peljal k drago kosu, pa ga je peljal ne vem še komu. In to jasno nakazuje, da je pravzaprav gaga. Ne, to dokazuje, da tisti, ki je v z Blažnost Gagode, tako rekel, odšpužujem in od njega jo imaš pričakovati... Pristranski je pristranski. Počisti je pristranski. A res? No ravno to te hočem odvadi, da to ne bo šlo. Tu, če je nekdo pristranski, če prija drug stik z njim, to še ne pomeni, da bo ta drug pristranski. Z bi smo o govorili? Ne, to ni res, ker jaz kritiziram ravno to, kar so večinoma nekateri našli. Jaz pravim, da, ta, da, da spod ni treba kaj iskati. Jaz pravim, da ni v tej fotografiji treba nič iskati in problematiziram to, da so nekateri toliko tega našli. Našli so pa ogromne teorije zarote, celo simbolno mrežo, Ja, ampak oni ne mislijo, da je kazano vreme, ampak da je žuga pahor in da to dokazuje, da pahor vladuje pivovarno laško. Oziroma da, kako? Da je bil kaj? Ne, ne, ni bil, seveda ne. Ne, ne. To so cele naslavnice in celi članke, ki govorijo o tem, o čem sta govorila. V tem je problem, mi pa ne vemo o čem sta govorila. A? Da ravno to kritiziram, ne? da ne smemo Ja, ni demokracija, če vedno znova najdemo same neumnosti, To ne? <laughs> je pa res slava demokracija. Ne, mislim, to je to, to je, to je, to je to je ena Oganka ne, demokracije, ne, oziroma en problem demokracije, da, ne, kaj, Aj je demokracija, če si ljudstvo izvoli, izvoli diktatorja, Hitlerja? Aj je potem to demokracija? Formalno je, ne, vsebinsko pa ne bomo preveč srečni, ne. Ne, ne Hitlerja, ampak govorimo o tem, da so eni iskali v tem prstu marsikaj pa ne bi rabili. Jaz nisem tak, ki išče, jaz sem tak, ki kritizira, da se išče. Ja. Ja. Vprašanje je, je rekel, v neki demokraciji ta pre, postanejo slaba, negativna, neumna mnenja. To je problem, da da je to še vedno demokracija. Formalno je, ne? ampak samo formalno. Se jaz ne pravim, da vem, kaj so govorili, ne? jaz samo pravim, da se moramo zdržati mnenja o tem, da vemo, kaj so govorili. Ja. No, Hotev sem pač povedati to, da je problem pri tem mežni različnih govoric, namreč če nekdo predpostavlja, da je nekdo nekak govoril, to spada zame v področje znanstvene fantastike ali pa domišljiva ali pa pravlječarstva, ne pa političnih govorov. In ker tega dvojega ne ločimo, nastane problem, ne? Ker, se, ker se domišljivsko interpretiranje tega pogovora, za kateri ne vemo, kakšen bi naj bil, ne? pojavlja v političnem diskursu in se, in se ga kot relevantnega jemlje. Na bi vsi rekli, pogledajte, ta pravljica govori in bi ga kot tako zavrgli. Ne? Bi pa še na nekaj upozoril začetku je bil govora o tem, kako To posredno etiketiranje na plodna tla, ne? Torej, če rečeš, ti si bedak, te ne bo nič resno vzel, če pa rečeš, ti si pa družic z bedaki, pa bo, pa bo nekdo rekel, Aha, pa res z njim, <laughs> torej si. <ne? laughs> Namreč, zakaj, zakaj je tak način etiketiranja oziroma tega obkladenja uh -huh. negativizirana očinkovit? Zato ker poslušalce, ki mu ga nameniš, omogoči kreativno ne on pride, on uh, potegne sklep iz zadeve, torej ne položiš mu uh, ti sklepa, ampak je on udeležen uh, pri tem in on je zadovoljen zaradi tega, ker je on, on bisto izoblikoval sklep, seveda pa spregleda, da smo mu vse nastavke za to izobljakovanje ti sam prinesel. In po mojem je očinkovitost, zakaj ljudje nasedajo, ravno tem, ker oni je da so oni avtori nekaj ugotovitve, čeprav niso, ker so jim vse že drugi napladno prinesli, in ta trud za sklep zelo zelo majhen. Ne, jaz mislim, da je ad hominem uspešen naravno zato, ker ni potreben doben intelektualni napor, kar je preprosto ta neka neposredna percepcija situacije dovolj, ne? da se ustvariš neko mnenje in si s tem zadovolj, če govorimo o tem najbolj običajnem, običajni običajnem obliki predvsem, ne? tega zmerjalnega ad hominem. Če, če ti Če jaz za Andreja rečem, ti si bedak, ne? ni potrebno doben intelektualni napor, dobeno sklepanje za to, da bi nekdo poskušal dešifrirati, kaj sem jaz hotel povedati o Andreju Adamu. Ne? Jaz sem samo rekel bedak, on je bedak, doben ga naporanj v tem, zato je uspešen, po mojem. Če ob pogoju, da si pred tem seveda. Emocionalno dovolj pripravil ne, ljudi in jih naredil zadovolj za zato, da so pripravljeni verjet, da je Andrej Adam Bedak. Če tako nasuha rečem, Andrej Adam Bedak, to ne gre. Ne. Če pa to zakamufliram v, v nek lep kontekst, ker nekako zgleda, da je pa res Andrej Adam Bedak, potem pa se prečujem, Andrej, seveda. Potem pa seveda to gre, ne. Ja onaj no. Ne. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da, ker smo govorili o glavnem političnem diskurzu, da glavni motiv je preprosto ta, ne, da če si ti v politiki, imaš vse čas opravka z konkurenčnimi politiki in konkurenčnimi strankami. In zdaj vprašanje ne, tehnologije, na kakšen način boš boljši od njih, ker so konkurenčni, gre za vprašanje tekmovalnosti, ne, za vprašanje zmaganja volitva in tako dalje. In v tem smislu moraš ti obravnavati to konkurenco kolektivno. Ne, ne enega po enega, ne? ampak kolektivno. in Potem je nekako po defaultu normalno, da a veš, obravnavaš ad hominem ljudi na ta način, da jih predalčkaš, da rečeš, da to je ta, spada v tisti kolektiv, v tisto stranko, v tisto društvo, in tako dalje, in ga predalčka iz tega, iz te motivacije. Mislim, da je politike motivacije, pa po preprosto ta, da moraš dihotomizirati politično polje. Eno, eno, ne, eno so ti kao moji, moji, drugo so ti kao vaši. Ne. Hočeš, nočeš, ampak če to potem postane edino sredstvo političnega boja, postane to svoda jasna ideologija. Ne. In Žal se to dogaja v, v, v Sloveniji. A, Kar se pa potem zgodi, je pa sva ta paradoks, da pride ta stran, ki izključuje vas čas in dihotomizira in druga stran obtoži, da izključuje. Ne? Recimo Janez Janšo, za katerega pa čez verjamem, da je prvak v tej, tej izključevalni igri, je v zadnjih tednih začel napadati Borota Pahorja, Dalj od tega, da mislim, da je Borot Pahor vredo politik, jaz mislim, da je za nič politik, ampak začel ga napadati ne kot nekoga, ki vodi politiko izključevanja. Skratka, natanko z etiketo, ki je sam deležen, zdaj etiketira nazaj. In potem je stvar popolnoma izgubljena. Ne, za nekega gledalca, ki je na sredini, gleda prve, ki pravi, gleda osebo A, ki z osebo B pravi, ti isključuješ, potem pogleda osebo B in ta pravi, za osebo A ti isključuješ in potem se voda sledi totalna zmeda, ne? Obe strani za drugo trdita, da ste izključevalni. Ja, tako. To pa ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko je ko ne ko ko ko da, ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Rečeš, aha, SD je komunist, so komunisti. čem me zdaj razlika. Pač preprosto stvar kolektiviraš. Ampak kolek ta kolektivizacija v tej argumentaciji od Hominem je posledica političnih bojov. Ker smo sredi političnega diskurza in je jasno, da ti ne boš prišel do konca na ta način, da boš rekel, aha, Borut Pahor je komunist. Milan Kučan je komunist, Miloš Pavlica kaj je komunist, Unij je komunist, uh, uh, Miran potrče komunist, Mada Potrata je komunist. Ne? ne boš na ta prišel do konca, da boš individualno vsakogar, če hočeš etiketiral, ampak svega, to narediš paketu, ker so to tvoji politični nasprotniki. Pač, in v redu je, da so politični nasprotniki, če smo strankarski demokraciji, nič ne narobe. Sveda smo vsi konkurenčni in tako dalje, ne? a do te mere. Ne. Tukaj mislim, da pahar za to noro logiko igrajmo kot reprezentanca, on v bistvu zavira demokracijo. Ne. To, je, to je regresija, to je degradacija demokratičnih političnih standardov. Ta njegova politična, politika konsenza je degradacija, tako kot jo on razume. Ne. Dajmo vsi kot brati in sestre se prijed za rok se pokadi ten joint in gremo direktno v nebesa potriglavam oziroma smo že v njih, ne? To je, mislim da je to regresija, ne, politična. Jaz mislim da ta kolektivizacija je nujna, Zato. bi poveda Ja, lahko. In se ne. ne, nisem tega rekel, no. Jaz pa rekel. <laughs> Drugo, kar je. da ali Slovenija, bolj ali manj ne vem, če bereš Čomskega, če bereš Aletov, če bereš Halimija, se to dogaja, bolj ali manj, v vseh kvazidemokratičnih pogodih. Tretje, kaj bi pa vprašal. Mm -hmm. Zakaj, ti to zmote? zakaj to imenuje ZMOTA? Zakaj to imenuje ZMOTA? Zato, ker sklep preprosto ni veljal. Vse sem lepo pokazal. Zato to ni ZMOTA. je. Zdaj, sem... en Grims tok ne ve, o čem govori, in zakaj govori tako, kot govori, ker je že del dostanavičo. Ne, čakaj, z vidika argumentacije je sklepanje oseba z... A trdi spravo, X, nekaj, oseba A ima slab značaj, torej, os sreditev sebe, a ni veljavna je zmota. Tehnično je to zmota, zakaj pa so zmote, zakaj so pa lahko te argumentacijske zmote uspešne v politiki, je pa drugo vprašanje. In to, da so uspešne v politiki in političnem diskurzu, pa jih ne naredi za manj zmote. Zmota, no, skoraj, če, je, zmota je trditev, ja. za katero ti perjameš, da je resnična. Ja. Ti ja, si izmoti, ker misliš, da je nekaj tako, ja. pa ni. Če pa ti veš, da nekaj ni tako, ja. da se namotiš, ti to dela zavesto, torej se dažiš. To, je pa, zdaj vprašanje. Vprašanje. to pa je zdaj večno vprašanje, ravno pri Branko Grimsu, ali on, ko na ta način diskvalificira, to počne zavestno je tako kot žvara, ne laže, ampak gvara in ve, da uporablja podle argumente, zato, da bi nasprotnika spodbil, ali preprosto tega ne vem, v svojem fanatizmu to spontano počne. Tako da ni nujno, da laže. Ne. ne, ni nujno. ne? Maš ljudi, ki konkretno za Branka Grim se pravijo, da on vse, kar reče, verjame, iskreno. Tako, da on sploh ne ve, da manipulira. Ampak mi, mi nismo... uspešni, kot res. Jaz mislim, da so lahko fanati ki ne da, vejo, da manipulirajo če... zelo uspešno. Ja. Ki manipulira, ne Ki manipulirajo, da bi veli, da je to, kar počnejo manipulacija. Ne to je možno, ne. E. Ja, to, kar ti odpiraš, še zdaj vprašanje uspešnosti, politične uspešnosti, rab, rabe, tako je oržimentacijo. Zdaj zopravljam, da razlikovanje ne znoto ker se pogovarjamo v lažeh. Ne, ne pogovarjamo se v lažeh. Jaz pa ti pravim lažje, vedno primišljeno iz resnice. Ja. In ravno, kar sem ti razložil, da mogoče tega Grims ne dela premišljeno, ampak iz nekega spontanega fanatizma. On sploh neveda lažje, če hočeš. Ne. On temu nikoli ne bi rekel laž. Pogledam, ja. kot, kot možnost, ne prejame, ne preveč. preveč neprecizno reči, ne, da so ti primeri, ki smo jih imeli, primeri laži. To so preprosto primeri nekega varanja v argumentaciji. Ne. Gre za prevare. Ne. Pa še to je vprašanje, če so prevare, ne, ker prevare so, klasično delitev je ta, da je neka argumentacijska napaka, ne, če a, ti to storiš ne hote. Drugo je pa prevara, če ti to stvoriš Tako da je distinkcija med prevaro in napako. In vsaka izmed teh stvari je lahko tudi napaka ali prevara. V obeh primerih je zmota, prevara je takrat, ko ti protagonisti seveda zavestno vedo, ne, ko korupal ve, Zdaj bom pa temu pokvarjen, tudi bom pa temu kučo na malo spustil. Sicer vem, da sem vredo fant, ne? ker smo ga včera pila, ne? ampak moram ga sesud in bo bom spustil tako. To bi bila seveda prevara. Napaka je, če ne veš. Ne more biti zmota, če trdiš za tisto sliko, kaj sem, ki je prešče že na gor, je ta slika dokaza nekaj Nisi bil zraven se slika. Ta slika je zame uh, za bila tu nek, samo nek. ena dodatna ilustracija k tistem argumentu. Prej nima veze za, za njim. Ne? Znako ne more ja. biti zmota, če ti ja. trdiš, da se se šroti do kuča na nekem otocima. Ne, sklepanje je Sklepanje. Zato, ker sta se Kučani in Šrot srečala na paklenih otokih, ne, iz tega sledi, da Milan Kučan ovladuje Boška šrota in ta Laško imperij. To je zmotno sklepanje, to je ta zmotna. Ja, ne izmišljeno je, je. Zmotno se je ravno v tem, da je izmišljeno. Ni podlage za to, da bi iz te premise sledil ta sklep. Ja, izmišljeno seveda. Ja. V tem si mišlja zmokno. Ja, no. Ni pa lažniva, mislim, laša laš bolj epistemološko, Ja, laša je tudi komplicirana zadeva, ker spet lahko bo znamo nezavim podatkov, ne, ne. Ja. A ti rečeš, tudi je Rečeš nekaj yeah. komente na osnovi, eh, bom rekel, nerazumenih, ali pa premalo znanih podatkov, ne. Ker, recimo, če vemo yeah, da, da lastni lastni bi rekli, da je nezavim. Znamo. informacijske družbe. ne. Je problem v tem, da informacij je informacij te prosto preveč. Yeah. Ne? In ne nimi izbrati pregerantne, ne in brave in kako dobiti prave informacije, je to težko. Ti pač razpolavljaš informacije, ki imaš, ki razumeš, kaj to je, razumeš, in potem uporabljaš lako tudi z bonto, ja. To že ni da, da bo preprosto da. Ne, mislim da maš Branko da laš mislim laš nikoli ni nehotena, nezavedna A, ne neintendirana, ampak je vedno hotena premišljena, tako da... Mislim, da na, na robe uporabljaš pojem leži. Ne? To je bolj zavedenost. To, če mi ti govoriš, je zavedenost, je zmanipuliranost, je nevednost. Skudnost. Tako tudi ne. zapravo nevedam, da je osnovstvo. Še da je to nevedam, da je to Zdaj se, ko jaz poslužujem teh vira med argumentom nek verdej da ti je vide to kaj in zakaj dovidijo. Da se ne moče to je verjetno. Ne, tega ne, ne, Prdejš, ti ga ne ta vemo. Ta ta nisem, o tem se jaz nisem opredeljeval. Tega ne, ne vemo. Ta, ta moj argument je tudi za to fuči v to kategorijo, ne? Ker jaz ne to štobelet, da kjer jas depone to, što vede najdorejše, je Ja. Ne, ja, Zdaj, tudi ta moj argument je iz tega kot da Ne, ker jaz ne morem to vedeti, da je to res, da bi padlo, zato bi ni, ni, ni ne, jaz se nisem predeloval glede tega, ali uh, Rupel to, kar počne, počne zavestno, hoče, ne, ali SDS, ko reče za tega komentatorja, to počne zavestno, hoče. Jaz, jaz pravim samo, da je njihovo sklepanje zmotno, zdaj ali to počnejo iz, ono, zdaj, zdaj bomo, a veš, A to počnejo na ta način, kaj bi bil ekletanten primer tega, da to počnejo premišljeno, tako da vzamejo učbenik učbe neformalne logike, pa rečejo ad hominem, e, zdaj bomo pokuče zajebali s pomočjo tega, kar tu piše. aha, tako bomo postopali. Ne. Ja, bomo rekli bedak, cepec, a to je ta zmerjalni ad hominem, to nam je ful šeš, ja, ne. to bi bilo tisto zavestno. Ne. Tega mi ne vemo. Ne. Zabaj, ne, ali zelo, to počnejo hoti, ne hoti, spontano, nespontano, zavestno, nezavedno, ne vemo. Ja, to pa je implicitno, ja, da ti to trdiš. Ja. Kaj? Kaj? Eristika. Eristika. Kaj drugačno? Ja, to je drugačno? Zakaj? stvar, ne? sama je če na se Jaz mislim, da se na, na, na ravni tehnično vzeto argument pa pa no nič ne spremeni od tvojih prepričan, od konteksta tvojih prepričan. Prosim. Pa ne ne. Se s tem se pa logika resno okvarja, no. Se se se ne. Kaj v vesolju? Vesolje ja. recimo Vse, se goru, ne? Pa, vse pa, eh, to, če, recimo, da moj, ne? je ali pa pa to, da pa To je drugo vprašanje. Vse dvoj, da da se vsega vpraša. ko imaš javno tribuno ali pa ki ja, samo ne? je, ali Če rečemo, ne reš, kako je ne je novinar, ne ali je, on, uh, ali se je, novider, ali se je informacije, ali je bavoval zmote in pomerane, pa piše, da je to kar ne pozna. Neformalno, ampak mi govorimo samo, tukaj smo govorili samo o formalni plati. Zdaj ne samo za strukturo argumenta, ki se zanima za razloge, ki so ni eh, zvanje neke razmene, ki so v nekaj kontekst vzpostaviš, skozi kateri poslušal tako, ali je tisti, ki to trdi, to bilo zavestno, ali je poslušal ulifat, mm -hmm. No ja. da, to so tip čisto psihološke. Ja, evo, na ta način da opozarjamo. Ne? Jaz, jaz sem se v to zavlekel samo zato, ker vidim, da v tem slovenskem prostoru nišče drug tega ne počne. No, glede, ti si Dobenga, pač pa imam zdaj ponudbo, da bi v državnem svetu imeli posvet o argumentaciji v politiki, in z Igorem Žagarjem bova to verjetno tudi naredila, ne? In bom povabil naše mariborske kolege, ker imamo močno šolo ljudi, ki se ukvarjajo z neformalno logiko, se pravi Danila Šustra, Friderika Klamferja, Smiljano Gartner in Janeza Briganta. To so štirje. Pa recimo, da se jaz domišljam, da še celo jaz nekaj malega o tem vem. In bom poročal, koliko ljudi se bo javilo. ni ne? Na, na ja. meni men tega, men tega je, da se da sporočimo politiki, te oblasti, da to v državnem svetu, ampak nekako vendarle, temu spodnjemu domu parlamenta, da je argumentacija v politiki zelo pomembna in da prihaja do takih zadev. Na je, da bi se stale to bi se naučili. Ja, to bi bil, zelo, to nekaj, bi bil preveč ambiciozen na men, ker sem danes že razložil, da eni deli, celi deli politik so odvisni od take argumentacije in čim jo opustijo, bodo šli rejtingi dol. Drugače rečeno slabše, kot argumentirajo, boljše imajo rejtinge, tega se zavedajo, zato bodo še dali slabo argumentirali. A ja, ti imaš to zelo, ti imaš to... bi recimo Zato da jih z dejstvom, da je njihova argumentacija slaba. Zdaj v kakšni meri pa oni vzeli na znanje, to spoznanje in kaj bo s tem naredili, pa žal ni v nikogaršnji moči razen njihovi. Ampak obstaja velika možnost, ker ni tega ne vemo, da nekateri med njimi preprosto bodi si ne vejo, da njihova argumentacija slaba, bodi si nekateri celo za res želijo, da bi jo izboljšali. Da ne govorimo o tem, da si mogoče kdo želi, ki mogoče ne argumentira slabo, vendar le še izboljšati svojo argumentacijo. Jaz ne vidim v tem apsolutno, jaz tem vidim maksimalno produktivno gesto. Zelo, mislim največ, ko ti si me vprašal, ti si me prašal, Branko, kaj pomaga, ti tam nekaj pišeš večer, kdo to bere, da se ne, brez veze. Ja, ampak lahko bi pa tudi, ne, a, to... Ne, mislim, mislim nima haska, bilo, no. Nima haska. Uh, jaz se sestrinam, nišče to ne bere, valda ne bere. Ampak, am, am če, kaj zvem, iz Cajtnika, če, če, če so kaj začeli, če so novinarji začeli ugotavljati, bi za bi... da to, oni Ne, za novinarje bi... ...sogoda. Ne, zelo slabo odzivaj. Problemi, kdorkoli bi se šel z njim pogovarjati, bi se začela razprava razvijati, ne boj, da, da bi se to zgodilo. Ne? Zato se v to se je roje umaknilo je naredilo, kot da se nikoli bi vidlo, ne bi videl, da se To je tisti najbolj eleganten način, da če reke napišeš, napomeni, pomeni, da ni dobro, da je zelo vredo, ampak nekomu to ne odgovarja. Ne? Ker je tak. Ne? Aha, to zagovarja, kaj pa je resnica? Ne? Tak danesko, to je zdaj tisti pravi politični slob. Jaz snimam zaj, drugega recepta. Jaz snimam časih med resnicom, pa med tem, kar se zagovarja. Ne? Zato sigurno bodo vsi, zavedajo vse, da svoje pelajo, in pri tem pa sve toliko pametni, da poprašajo kaj resne. Zagaj, da se brem, njegove zadeve težko, da bodo v tej družbi v kratkem času doberaj, če se ne bomo početi, ni sami ko prvi začeli, ko niso, pa mora... Sami se moramo ravnat, ne? Vrede, dobri, sedem, malo se te, to kar je pa še kot pa smo govorili o kritičnem mišajem, bočeš v tihom šikrem, pa prekajšem, Zdaj je če ti prejš, neko ljudi, je tako močno preveljeno, da to, ste sam prej da se ne zaveda, tako močno je to, da To reči. ne je zelo razlaga. Ti hočeš reči, Poglej, tega bogega Grimsa, ne, ki vedno samo manipulira. Zdaj, če bi ta tip vzdel v roki učbenik neformalne logike, želiš reči, potem bo rekel, ujebenti, jaz bi lahko še bolj manipuliral, kot že manipuliram. Fino, fino, to želiš reči. To je zelo nedobronamerna razlaga. Ne. Ja, pač je, je to pa ime, to je izkušnja. Ko se vse študente učijo neko malo analogije, dobro vidijo, da po enem mestu da, da je za je nekaj še bolj delo za krhne, da to svet in s tem novim zalogajem, smo mi zunaj premišljati o tem, kjer je ga najbolj rešilo, ta bi rošili vse, kar koliko bolj veselijo je to s tem, da s katerim se živi, tako mm -hmm. ja, jaz mislim, to ni mislim, jaz mislim ne glede na očinek, da je to naša dolžnost. No, no, no. Ja, da sistem s tem okvaraš, da članke, da na to povzareš, jaz to čutim kot, ne vem, doživljansko dolžnost. Zdaj, koliko se pa tega prime Ja koliko se pa tega prime. Jaz vseeno mislim, da neka tega se na nek način mora prijet. Je pa res, da pri teh najbolj trdoživih se nič ne prime. Recimo, če dam zelo konkretno, zadnji so bila terenja in tam je bil Grims, pa je bil Milan Balažic, ne, ne vem o čem so debatirali. In zdaj, tale Grims začne za svojo patologijo. In zdaj, če bi tam Milan Balažic rekel, gospod Grims, oprostite, ampak to je ad hominem, recimo, To je tipično od hominem, to se tako ne dela. Zelo verjetno ne bi bilo učinka. Ne. Jaz, jaz sicer to prakticiram, ne, ampak on je imel pa nekaj, ne. on je imel dobro poanto, prav. Zaprav, čeprav ne vema, je bila premišljena. Rekl gospod Brims, vi ste kliničen premier. primer, vi ste za kliniko. To je rekel. Ne. Kar je bilo prvič, da je nekdo naredil kolumnost tega, To bilo prvič, da je nekdo Grimsu direktno rekel, da je za kliniko, hura. A uh, Ampak kaj, kaj poanta poanta zgodbe je zgleda da je učinkovalo? Ta revež, ki v čas argumentira hominem, je v situaciji, ko nekdo direktno arg argumentira hominem proti njemu, ker to pa je bio jasno od hominem, če rečeš, grem z ste za kliniko, ne, viste ste kliničen premerek, je vtihno. Je In je imelo nekaj. terapevtičen učinek. drugače je začela obnašati. Res, z jaz sem bil šokiran najprej nad balažicem, kaj se je privoščil, kar niti najbolj zopornemu sovražniku, ne, tač bi jaz, če se takega reku, ne. sem bil pa še drugič, ko sem videl, da to čim kuje. Ja, če bi ta res bil, ne, samo v primeru, da je ta res ključen primerek, to ni bil ad homin. Ja, Ja. Vzgojila, da to je to nekaj za velik poslanec mož, ki ima določene značilnosti, kvalitete, ki pa nima, po mojem mnenju, ki je jasno tisti, ki na koncu odloča. E jaz nisem rekel, da je to odhodljeno. Zato, ker je kdo rekel, da ni se rekel, da je odhodljeno. Torej Napadaj Grimma, je rekel, vi ste klinične premere, gospod Krim. To je tudi nekaj napada. Ugotovljene dejstva. To bi bilo ugotovljene dejstva, če bi Balažvic bil psihijater in drugi, če bi grim se k njemu zatekal po pomoč. Grims me je zelo žalo, ampak jaz nekaj više premerim. <laughs> Samo tem primeru. Ampak zdaj na film že čakamo. ne?